Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Османа Оптай. на една иллюзия. Истината за ДПС. Да Анотация. Това не е автобиографична книга, нито е история на така и несъстоялия се преход в България. Тази книга е затрънливия път на надеждата, за изгрева и залеза на една иллюзия, представена като красива истина. За коварството и лъжата, за паяжината от интриги, променила съдбите на мнозина. За възхода и падението на личности, играещи роли и в днешното управление на страната ни. За опитите да бъде заглушен гласът на тези, които имат простички житейски желания за дом, работа, родина, за правото да носят рожденото си име. Един разказ от първо лице, който дава да се разбере, че въпреки невидимите ръце, които пренареждат шахматната дъска на историята и събитията, все още има хора, които застават с лицата си и са готови да споделят преживяното, без да се страхуват. 6 януари 1990-я началото Беше 6 януари 1990 -и. По телефона ми се обади реджът садък режисьор в Силистренския театър и мой семейен приятел. Помоли за спешна среща, защото било важно. Вечерта към деветнесет, отидох тях в апартамента му в Силистра. Там той ми представи Вахит за ед един от хората, основали движението за права и свободи на 4 януари във Варна в апартамент на Ханди. Вахид се представи като един от групата от село Бакалово, които заедно с Недметин Хак и Доган са лежали в затвора за антидържавна дейност по време на възродителния процес. Той предостави два документа – първия за очредяване на политическо движение, права и свободи на турското и мусюлманско мълцинство в България, и втория са 20-25 искания от името на тази организация, създадена от 23 мадуши. души. Бях чувал за много други, осъдени по времената, нар, възродителен процес в България, но тогава за първи път чух за Доган и неговите самишленици. След като се запознах с документите, първото, което ми направи впечатление, беше, че се организира политическо движение, което включва в наименованието си, турското и мисюлманско мълцинство в България. Като човек, твърде близък с образованите хора от Силистренския регион и околните окрази, знае в техните настроения, а именно че в никакъв случай не трябва да сме в отделна етнорелигиозна организация. Защото след падането на Тодор Живков на 10 ноември в София се създаде Съюзът на демократичните сили, в който членуваха различни демократични партии. Настроенията сред турската интелигенция тогава бяха, че не бива да се капсулираме, а по-скоро да станем част от тези демократични политически формации, които се възстановяват в България. Именно тази позиция изразих пред Вахид Зайд. А в последствие той я е представил на вниманието на Ахмед Доган в София, наред с всичките ми съображения. След няколко дни при мен в здравната служба в село Бабук, Силистрънско, дойде Недметин Хак. Той беше основател на Национално освободителното движение на турците и мюсюлманите в България и ръководише групата за нелегална дейност от село Бенковски, Добричка област, в която по-късно е внедрен Доган. Представи ми се като координатор на новоочредената партия Движение за права и свободи и ми предостави документи, в които бяха отпаднали думите «Политическо движение» и «На турците и мисломаните в България». Бяха направени и някои други корекции в списъка с крайните искания. На 10 януаря 1990а, в моето родно село Чернолик, Дома на брат ми Алия Чобан Чобан събрахме около 50 души образовани мъже и жени лекари, учители, финансисти, от селата в района на Дулово, все авторитетни хора. Много от тях се бяха противопоставили на режима още през 60-70-те години и открито бяха заявявали негативното си отношение при смяната на имената по време на възродителния процес. С тях дискутирахме програмната декларация и исканията които Неджметин представи като работни документи на ДПС. Той представи тезата, че ние, турското население в България, трябва да защитим своите права и да потърсим отговорност от виновните за принудителната смяна на имената ни и репресиите срещу нас. Дискусията беше много разгорещена и в крайна сметка се наложи мнението на присъстващите, че създаването на партия на етническа основа ще бъде грешка и излишно ще капсулира турското и мисюлманското население в страната. Единодушно беше и мнението, че е най-добре турците в България да работят заедно с другите демократични политически формации в рамките на СДС, Замеделската партия, Социал-демократическата партия, Демократическата партия и т.н. Бяха изразени и опасения, че една партия на етнорелигиозна основа ще засили националистическите настроения в страна и ще изправи едни срещу други традиционно добре живеещите заедно турци и българи. Хората, които присъстваха, дори отказаха да вземат копия от работните документи, които бяха предварително размножени и раздадени в началото на срещата. На 12 г. при мен дойде Енал Бекир от Провадия. Представи ми се като организационен секретар на новосъздадената партия и ме свързал по телефона с Ахмет Дуган. Тогава за пръв път разговарях с него. Той ми благодари за организирането на срещата в Чернолик и каза, че Недмитив Хак го е уведомил за нашата позиция. После добави, че на 16 януари след вечерните новини по те ще се предава на живо открита дискусия за смяната и възстановяването на имената и последиците от възродителния процес. В дискусията щял да участва и той със свои самишленици. Помолиме да информирам обществеността в северо-источна България да гледа тази дискусия. Така на 16 януари по националната телевизия за първи път видяхме Ахмед Дуган. В това открито студио той беше с Ибрахим Кадри от село Корница, Гуцеделчевко и Сейнал Обекир. Дискусията продължи 3 часа, след нея Доган стана известен като остригания мъж с половера, човека, Лежал по затворите като ръководител на съпротивителното движение срещу смяната на имената. След тази среща всъщност се освободи напрежението в региона. Обикновените хора проявиха активност и желание да участват в създаването на ДПС, за което ние трябваше да организираме подписка. Продължи обаче съпротивата от страна на интелигенцията и образованите хора в нашия и в други региони. Тогава предложих да организираме втора среща, пак в моето село Чернолик. Поканихме образовани интелектуалци от Силистранско, Шуменско, Разградско, Добричко и Русенско. Поканихме и Ахмед Доган. Той прие и на 20 януари в ресторанта на село Чернолик се събраха близо 300 души, предимно мъже. Сутринта в 10 часа с една синя лада, шофирана от Юджел Атила, пристигна доган. Придружаваше го Таня Желяскова, за която разбрахме, че има дете от него. От Добрич дойдоха Неджмети Хак, Вахид Заид, Еналбек идра. Тогава се запознах с Доган. Той беше стъмно тъмно палто и бял шал около врата. Представихме го на присъстващите и дискусията започна. В продължение на 4-5 часа Доган и неговите сподвижници отговаряха на всички поставени въпроси. Тук беше и Реджа Псадък, един от най-активните участници в организирането и създаването на ДПС Васили Странска област, по депутат във ВНС. Срещата приключи без конкретни решения и ангажименти от страна на присъстващите. След тази среща имаше известна пасивност от страна на участвалите в нея, затова се наложи да измислим друга стратегия, за да ги активизираме. Решихме да съберем по-ентусиазирани млади хора които биха могли да провокират активността на населението. Много важно беше да съберем достатъчен брой подписи, които да се представят в София, за да можем да регистрираме партията. След няколко дни в дома на Мюджелит Рас и мой съсед, събрахме 10-15 младежи от село Чернолик. Сред тях бяха мои братовчеди и други роднини. Присъстваше и на змия който след години стана кмет на община Дулово. Всички бяха доверени, проверени хора, защото се опасявахме от реакцията на местните власти и службите. Искахме да избегнем внедряването на провокатори сред нас. Направихме списък на младите мъже, чието съпруги са от различни населени места в област Силистра. После им възложихме задачата покрай съпругите си и техни близки и познати възможно най-бързо да съберат подписка за покрепа на създаването на партията ДПС. Така в рамките на една седмица бяха събрани и изпратени в София над 5000 подписа от селата. В много от големите села в Силистранска област създадохме инициативни комитети и направихме график за организиране на събрания по селата, на които да запознаем населението с програмната декларация и исканията на бъдещата партия. Всяка вечер, заедно с Джеб Садък, Халит Мехмед и Шенлу Мехмед и тримата от Силистра, бяхме в различни села от този списък. Провеждахме събранията в читалищата след разрешение от местните кметове. Навсякъде салоните бяха пълни и избирахме с гласуване координационни съвети. Подобни срещи се организираха и в други области. По покана на 2 двамата с него отидохме в Град Завет, област Разград, където бяхме упълномощени да авторизираме местни хора, които да координират изграждането на ДПС и провеждането на събрания в населените места. Тогава мехмето Осман от Разград стана първият областен координатор, а по-късно и председател на ДПС в област Разград. Същото мероприятие проведохме и в Шуменско, в село Развигор. Бяха се събрали хора от цяла Шуменска област. На това събрание отново присъствахме Асин Едметин Хак. Сабри Гали беше авторизиран като координатора, а по-късно и областен председател на ДПС в област Шумен. На събранието в Русенско, в село Семерджово, освен нас, с Снеджметинхак дойде и самия дуган. Присъстваше и Халит Гази като основател на ДПС в Русенска област. Навсякъде пътувахме с моята кола и разходите по найемането на салоните и вечерите след това плащах със свои лични средства. В средата на февруари вече опълномощените координатори и организатори по места за първи път се събрахме в Джамията Бания Баша в София. На тази среща присъстваха координаторите за северо България, Осман Октай, Северо-Западна България, Мустафа Кърнобътла, Юго-Источна България, Яшар Шабан, Юго-Западна България, Ибрахим Кадри и упълномощени координатори от окразите Кърджали, Мехмет Ходжа и Бахри Юмер, Хасково, Реджеп Чинар, Смолян, Руфът Фелети, Пловдив, Хасан Чобан, Благоевград, Ибрахим Кадри, София, Сабрия Якуб, Стара Загора, Мехмет Тефик, Сливен, Мустафа Хатип, Пазарджик, Ридван Кадюв, Плевен, Мустафа Карнобътла, Ловеч, Бахтияр Карали, Русе, Халид Гази, Силистра, Шенул Мехмет, Добрич, Илханвели, Варна, Касим, Дал, Разград, Мехмед Осман, Търговище, Хасан Чирак и Бургас, Сабри Мехмедели. На тази среща се запозна с всички координатори от страната. Последваха и други срещи, след тях всеки се прибираше в района си. На последното събиране разпределихме броя на делегатите за различните области, които ще да пристигнат на 26 март в София датата, обявена за учредителното събрание на ДПС като политическа формация. На 20 предадохме протоколите и списъците на делегатите на Енал Бекир и Таня Желескова. На срещата по-късно пристигна и Гъна Доган и поиска закрита среща само с упълномощените координатори. Събрахме се до големия салон на джамията. Тогава Гъна Доган съобщи, че сред нас има информатор на службите ДС, чието име той ще знае до дни. Каза Ники, че някои местни координатори подготвят дублиращо учредително събрание в Казан което ще се проведе преди насроченото от нас. Организаторите на събранието в лък бяха Юксел Оксел от Умуртак и един мъж от Асенов град, който преди дни беше прочел декларация, осъждаща смяната на имената по бънната. Тази декларация не беше съгласувана с нас и целта ѝ беше да привлече вниманието върху събранието в лък. За подготовката на учредителното събрание на 26 марта в София бяха опълномощени Сабрия Якуб и Таня Желязкова. Като координатор на ДПС в Северо-Источна България, заедно с координаторите на окразите, предложив по голямата част от състава на делегатите да са с образование. И наистина избраните делегати от областите – Русе, Разград, Силистра, Шумен, Търговище, Добрич и Варна в голямата си част бяха вишисти. Делегатите от северо България бяхме две, от броя на всички делегати на учредителното събрание. Точка, точка, точка. На 26 март 1990 делегатите от северо България пристигнахме с влак в София и бяхме посрещнати от Мехмед Тефик от Казанлък, когато познавахме преди това като един от секретарите на Дуган. С автобуси ни извозиха до някакво училище в КВ. Подояне, в което преподаваше Сабрия Якуб. Мехмед Тефик ме извика на страна и ми каза, че гъна Дуган иска да се срещне с мен преди началото на събранието в апартамента си в КВ. Слатина. Взехме такси до там и се качихме на 12-ия етаж в Гарсониерата, в която живеха Доган, Таня Желяскова и синът им Демир. В хола имаше матрат на пода, на който казаха, че спят тримата. Кабинетът беше в кухнята и там ме запознаха с подготвените проектодокументи документи за провеждане на учредителното събрание, дневен ред, проект за устав, работни комисии, програмна декларация и дра. Оттам там заедно отидохме до училището. След откриването на събранието, догана аз бях предложен от делегатите от северо България за председател на ОСА. Така на мен се падна честта два дни да ръководя от трибуната всички заседания на ОСА. Избрахме ръководители на различни работни групи за подготовка на програмните документи на ДПС, за учредяването и почти всички ръководители на комисии за приемането на устав, на политически декларации, на решения на ОСА, за избор на ръководни структури на ДПС. Всички председатели бяха предложени от мен и от делегатите от северо България. На събранието присъстваше и Константин Тренчев като председател на къта, подкрепа. Представители на други политически формации нямаше. Вечерта бяхме в ресторант – Българска сватба. На следващия ден бяха приети уставът и решенията на УСА и бяха гласувани членовете на Централния съвет – Централното оперативно бюро – Контролния съвет. Доган беше единодушно избран за председател на ДПС, с мандат от 3 г. За заместник председатели бяха избрани Яшар Шабан от Кърджали и Ридван Кадюв от Велинград, а за организационен секретар и заместник председател по междупартийни взаимоотношения бях избран АС. На заседанието се прие решение да се организират протести в палаткови лагери и штафетни и безсрочни гладни стачки в окръжните градове. Да се събират подписки и да се внесе в Народното събрание искане за незабавно възстановяване на насилствено сменените имена на българските мусулмани по административен път в общините, без да се минава през Съда. След закриването на учредителното събрание се проведе заседание на Джесън на ДПС и освен актуални оперативни предложения се взе решение аз, Осман Октай, да поема оперативното управление на ДПС от София че ОБ беше избран и Юджел Атил Олбгр, Хасково. Изненадващо от ръководството отпадна Енал Бейкер, който по-късно се дистанцира от ДПС. От основателите на ДПС в Варна освен Доган присъстваха двама души отца – Драндар, Варненско. Единствено Касим дел като координатор за Варненски окръг беше избран за член на ЧС. Не присъстваха като делегати и членовете от групата отца – Бакалово, осъдени с Доган за нелегална дейност. Не знаехме причините за тяхното отсъствие от учредителното събрание. Оказа се, че останалите политзатворници още не са освободени от затворите. В началото на март 1990 стартирахме Штафетна, Гладна стачка и палаткови лагери в много градове на страната. На площада в Силистра пред общината също направихме палатков лагер. В Гладната стачка с мен участваха десетки доброволци от селата в Силистренско. Гладни стачки имаше и в градовете Разград, Добрич, Варна, Търговище, Русе, Бургас, Хасково и Кърджали. На места имаше сблъсъци с представители на различни националистически организации. Техни членове нападаха стачниците и разрушаваха палатковите лагери. Служителите на реда във всички градовете наблюдаваха пасивно случващото се, затова сами организирахме охраните на тези лагери. В Силистра пристигна Нора Ананиева, заместник-министр-председател в правителството на Луканов, и ни покани среща. Проведохме я в заседателната зала на общината. Оказваха ни натиск да спрем гладните стачки в страната, но ние отказахме. Препоръчахме представители на правителството да разговарят с Гъна, Доган и екипа му в София. Вечерта след тази среща пълътковият лагер беше нападнат и разрушен от националистите, които се бяха организирали предварително. Кметът на Силистра издаде заповед да се закрие лагерът и с милиционери на сила ни преместиха в къща на общината, където никой да не ни вижда. При нас обаче идваха и ни подкрепяха много граждани българи и турци от града и селата. Организирахме всеки ден митинги пред сградата на Общината в Силистра и всеки ден се чувах по телефона с Агана Доган, за да го информирам за събитията. От него разбрах, че и в другите градове властите действат координирано срещу стъчковащите. Събрахме подписка и я изпратихме с куриери в София. По-късно тя беше внесена в Народното събрание от Гана Доган и други активисти на ДПС. Правителството и Народното събрание отстъпиха и взеха решение за възстановяване на имената с облегчена съдебна процедура. След това решение прекратихме стачките. Години по-късно разбрахме, че между Доган и Луканов е имало тайно съглашателство как темата за възстановяването на имената да продължи да се употребява от Доган. Есента на 1990 организирахме отново протести за административно възстановяване на имената и ВНС при условията ни. По-късно, след изборите за ванна с същата година, имах срещи с ген Атанас Семерджиев, министр на вътрешните работи и по-късно вице-президент. С натиск от наша страна, от други организации и от дипломатите от чуждите посолства бяха помилвани и освободени над 1500 полицетворници. Всички те след освобождаването си от затвора заминаха за Турция при семействата си, които бях принудително изселени след влизането в сила на присъдите им. След решението на ЧАСА да поема оперативното ръководство на ЧАОБ, в София се върнах в Силистра и напуснах работа като завеждащ селски здравен участък в село Бабук, Силистранско. Столицата моят нов дом. В началото на април пристигнах в София. На гарата ме чакаше Мехмед Тефик, изпратен от Дуган. Пътувахме с тръмвай едно до кино, Петър Берон, в КВ. Иван Вазов. Пристигнахме на ЛУ. Петър Шнит, където на третия етаж в една кооперация беше най-голям апартамент за офис на ДПС. Там се запознах с собственика Хайретин Богилу, поизвестен като Хари. Той щеше да живее в апартамента с мен и щеше да ми бъде на разположение като шофьор, домакин и куриер с личната си кола. Предоставиха ми една стая, която щеше да ми е кабинет и спалня. В хола имаше огромна библиотека, пълна с комунистическа литература, документи на Джека, на БКП, томове на лидерите на Комунистическата партия, вкля. Кля. И на Тодор Живков. Проявих интерес и тогава Хари ми обясни, че той е от рода на партизани на Татаров от Севлиево. Родители му били дейци на Джека, на БКП и след смъртта им наследи тези книги. След като се настаних, смехме Тефи, кои в хотел, София, сега. Радисън, на първа работна среща с Дуган. Видяхме се в лоби-бара на хотела, където той ми представи личните си съветници. Първият, в когото се запознах, беше Юлий Бахнев. Представи ми го като демократ, международник, който е работил в ООН и в други международни структури, и като човек, загрижен за правата и свободите на младсинствата в България. По-късно той стана депутат от ДПС във ВНС. Следващият, когато Доган ми представи, беше Мирослав Дърмов, юристът, който щеше да отговаря за регистрацията на ДПС в Съда. Той беше офицер от ГПЛ на ДС, офицер за прехвърляне на Доган в Турция през Германия. Мирослав Дърмов е женен за Туркиня, дъщеря на председателя на Комунистическата партия в Турция, забранена там. Мирослав Дърмов също стана депутат във ВНС. По-късно беше и депутат от БСП. След това се запозна в състоян Мерджанов, бивш майор от деса, емигрант в САЩ и дисидент, Познат на Доган от затвора. По-късно той ръководеше ТА, НАР, бизнес-център на Доган. Двамата бяха регистрирали фирма М, с управител Мерджанов и адрес на регистрация на У, Лавеле, София. По-късно фирмата беше осъдена за необслужвани кредити към една банка. Следващият беше Пламен Симов. Представен ми беше като бизнесмен, който ще координира всички финансови операции и финансирането на мероприятията около създаването на ДПС. Той също стана депутат във ВНС. След тези срещи в хотел София, доган ме заведена най-важната, по неговите думи, среща на Лу, славянска, до сградата на София Прес. Влязохме в кабинет на втория етаж. Посрещна на Попов. След време разбрах, че е председател на Отечествената партия на труда, ОПТ. Беше с военна униформа и Доган ми го представи като свой съветник по сигурността. Така приключи първият ни работен ден. След седмица Доган ме заведе на вечеря в дома на «много важен човек», според него. Така се запозна с Роза Георгиева, известна като винената царица, и първата жена пилот в България. Каза, че му е като втора майка. На тази среща в дома и присъстваше и Маргарит Тодоров, управител на фирмите й. След нейната смърт той наследи всичко. Същата вечер Роза Георгиева каза, че ще направи два подаръка на любимия си син, Дуган. Даде му ключовете за апартамент в Кв. Геомилев, напълно обзаведен и с обслужващ персонал, който да се грижи за него. Разходите поемаше тя. Вторият подар беше Лада комби. Още на другия ден Доган се премести в апартамента в Гео Милев, без Таня Желяскова и детето, което по-късно призна официално за свой син. Оттам нататък почти всичките ни работни срещи се провеждаха този апартамент. Много рядко той идваше в апартамента в Иван Вазов. На 26 април 1990 Съгъс регистрирада път са Пучла и 10 от закона за политическите партии като политическа партия. Започнахме подготовка за изборите за Великонародно събрание, насрочени за юни от Кръглата маса. На заседание на ЧСН на ДПС бях избран за председател на предизборния штаб на ДПС. Приехме решение за създаване на предизборни щабове на окръжно, общинско и местно ниво. Дейността им щеше да се ръководи и координира от Централния предизборен штаб Размножихме и раздадохме копия от регистрацията на партията на всички ръководители на структурите на ДПС, за да уведомят местните власти и да се регистрират по места. Раздадохме регистрирания печат на ДПС на председателите на всички структури, както и модел бланки с регистрирания символ на ДПС, преплетени маслинови клонки. Ежедневно получавахме информация за дейността на ръководствата по места, за съдадените предизборни щабове, за контактите им с местните власти и другите политически партии. В окръжните градове и общини наймахме офиси и откривахме телефонни постове. Поръчахме значки и знамена от плат и хартия с символите на ДПС, които да се раздават безплатно на членовете на партията. Събирахме членски внос по едно лъв на месец от всеки член на ДПС. Местните съвети издаваха членски книжки. Събирахме и дарения. Сумите от членския внос и даренията се разпределяха последния начин 10 – 10% за местните структури, 20% за общинските структури, 20% за окръжните структури и 50% за ЧАОБ. Водеше се строга отчетност. Всяка структура имаше опълномощен член от ръководството, който дълговаря да за приходите и разходите. От ЧОБ за финансист беше определен Юджел Атило. Свързахме с централите на всички регистрирани партии и оставихме нашите координати, адреси и телефони на централно и местно ниво. Един ден в офиса в Кв. Иван Вазов се обадиха от кабинета на ГЕН. Атанас Семерджиев, министъра на вътрешните работи. Свързахаме с полковник Ников. Представи ми се като началник кабинет на министъра и помоли за среща с мен. Видяхме се в кафенето до кино, Петър Берон. На срещата присъстваше и полковник Васил Ламбев. Двамата бяха цивилни. Уведомихаме, че провеждат неофициални срещи с ръководителите на предизборните щабове на партиите, които ще участват в изборите за ВНС. Представиха се като опълномощени от министър Семерджиев лица за контакти по всички въпроси от компетенциите на МВР за подготовка и провеждане на изборите за ВНС. Уведомиха ме, че към МВР се организира съвет за ненасилие с участието на представители от всички политически формации, регистрирани от Централната избирателна комисия. И ме поканиха на среща на този съвет. Отидох сам, без гана Доган. За първи път влизах в сградата на МВР. Посрещнаха ни на улица, Септември, пред официалния вход на Министерството. Бяха опънали червен килим. А от двете му страни бяха наредени офицери от МВР в парадни униформи. Козируваха на важните гости, предимно от СДС и БСП. Представих се на офицера на пропуска. Името ми беше в списъка и друг офицер ме придружи до ритуалната зала на втория етаж. Около огромна правоъгълна маса срещу вратата бяха седнали виши офицери от МВР, ба и други служби, които не познавах. Средата до тях бяха министър председателят Луканов, Ген, Семерджиев, Ген, Добри Джуров, Ген, Любен Гоцев и други генерали в парадни униформи. Виждах ги за първи път на живо. На вратата на залата един офицер посрещаше новопристигналите, козироваше и съобщаваше на висок глас имената им. Моето име не го съобщиха, но гън на ме покани да седна до вратата в края на масата. Един по един с предварително подготвен ритуал започнаха да идват и членовете на Координационния съвет на СДСГ, Спасов, Ф. Симеонов, Дъра Тренчев и Дра. Офицерът на входа съобщаваше имената им и всички генерали стачаха да им козироват. Последен пристигна Дъра Желю Желев. Още помня посрещането му с ръкоплескания и почести. Настаниха ги на централната маса, където бяха поставили табели с имената им. На съвещанието всички страни поеха декларативен ангажимент за толерантна предизборна кампания. Още тогава си представих как БКП са водили за носа ръководителите на СДС на кръглата маса. След срещата споделих с гъна впечатленията си от нея и тогава той ми каза, точно за това не дойдох. Обадих се по телефона в централата на СДС, представих се и поисках среща с председателя на предизборния щаб на СДС Георги Спасов. Срещата се състоя в кабинета му в градата на Ул, Раковски, 134, предоставена им от МАСА. Запознах гостейността на регистрираната ДПС. Съгласихме се да си сътрудничим и подпомагаме при подготовката и провеждането на предизборната кампания на всички ни в структурите на нашите партии. По време на срещата ни влезе Даръж Желев и тогава се запознах с него. Той се заинтересува от регистрацията на ДПС и подготовката ни за изборите. Споделихме и мнение как бихме си партнирали по време на предизборната кампания по места. Попитах го дали в състава на СДС има място и за регистрираното ДПС. Той обаче изрази известни резерви и ги каза, че е по-добре да се явим по-отделно на изборите. Ако ДПС влезе във ВНС, тогава да си партнираме. Остана с впечатлението, че той се съмнява във възможността на ДПС да преодолее 4%-ната бариера на гласовете, необходими за влизане в НАСА. След разговора с ДР Желев реших да разговарям и с представителите на отделните партии в състава на СДС. Проведох срещи с ръководствата на почти всички от тях и на тези срещи ходех сам. Така се запознах в СДР Дерклиев, председател на БСДП, с Милан Дренчев. Глъ, секретар на БЗНС, Никола Петков, с Стефан Савов, председател на ДП, Селка Константинова, председател на РДП, Слюбомир Собаджиев, председател на БГД и ДР. След проведените разговори разбрах, че някои членове на ръководството на СДС, като ДР Петър Берон, Румен Воденичаров, Петко Симеонов и ДР, са изразили резерви по отношение сътрудничество с ДПС. Всички резултати и изводи от тези срещи докладвах на заседанието на ЧОБ посещение в Турското посолство. Често лобядвах и провеждах срещи в близки до офиса в КВ. Иван Вазов, заведения, един ден ме спря добре облечен млад господин и се представи като служител в Турското посолство. Седнахме в кафенето на кино, Петър Берон, и той каза, че го изпращане. Пр. Ялчан Орал, посланикът на Турция в София. Послани Корал обглавяваше посолството на Република Турция от 6 години и беше доен на посланиците от натоските страни в България. Канеше мен дискретна среща в посолството, но поставяше изличното условие да бъда сам и влизането ми в посолството да бъде организирано от неговите служители. Никой не биваше да знае за това мое посещение. Попитах какъв ще е характерът на срещата и ми бе отговорено, че от турска страна иска да се запознаят лично с мен като оперативен ръководител на предизборния щаб на ДПС и отговарящ за кадрите и контактите на ДПС с другите партии. След няколко дни същият господин ме информира за деня и организацията на срещата. В уреченото време след няколко смени и прехвърляния в различни коли бях въведен в посолството на Република Турция на Бул. Васил Левски, където ме представиха на Не Пр. и Ялчан Орал. Заедно с него слязохме в подземието на посолството с Асансьор. На срещата присъстваха и двама господа от Анкара, представители на Външно министерство в Анкара. Интересуваха се от подготовката ни за предстоящите избори в България и казаха, че са наясно в политическата ситуация в страната. Изразиха и готовност да ми предоставят информация за партиите в страната, за разговорите и хората от Кръглата маса, в която ДПС не участваше и за Ганна, Доган и неговото обкръжение от съветници, които аз вече познавах. Ставаше въпрос за Юлий Бахнев, Пламен Симов, Мъддармов, Роза Георгиева, Стоян Мерджанов, Юна Людхи, проф Ибрахим Татарла Идра. Тогава всъщност разбрах, че всички тези хора, включително и Доган, са офицери от ДС. Препоръчаха ми да бъда изключително внимателен с тях и, доколкото е възможно, да не допускам те да получават информация за важните решения на ДПС и за бъдещата дейност на политическата формация. Макар че беше невъзможно да се крие всичко това от председателя на партията Доган. Беше ми предоставена и информация за преврата срещу Тодор Живков на 10 ноември 1989, организиран със Съгласието на Москва и координиран от Руското посолство в България. Цялата операция е била ръководена от генерала от КГБ Шарапов и още 7 генерали. Хората от БКП участвали в преврата са били Андрей Луканов, Петър Младенов, Ген Добри Джуров, Огнян Дойнов, Александър Лилов, Георгия Танасов и Дра. Бяха ми разяснени ролята и задачите на всеки един от тях. Андрей Луканов е бил натоварен с политико-олигархичното преструктуриране на България. Огнян Дойнов – с възстановяване на изнесените пари през българските служби в западни страни. Александър Лилов – с преобразуване на БКП от комунистическа в социалистическа партия. Петър Младенов е подготвен за президент, а Георгия Танасов – за министр-председател. Разяснено ми бе и създаването на СДС, и избирането на лидерите на отделните партиите в Съюза, и кои от тя са подставени лица, Кой е Даръж Желю Желев и кои са били хората, изпратени от Андрей Луканов, дома му с предложение да оглави Съюза на демократичните сили, който беше създаден на 7 декември 1989 в София. Н.ПР. Ялча Норал сподели, че от турска страна са очаквали ние да представляваме турците и мусюлманите в България с обществена организация, а не с политическа партия, и да бъдем в състава на СДС. Той изрази мнение, че ДПС трябва да съществува не повече от 4-5 години като политическа партия и, обединявайки се с ясноцентристки политически формации в СДС, да се преобразува в обществено-културно-просветна организация на мусюлманите в България. Като аргументи той изтъкна следното, първи, една политическа формация на етно-религиозна основа ще навреди на двустранните отношения между България и Турция в бъдеще. Втори, може да се стигне до създаването на силни националистически формации в България. Трети, Възможна е изолация и капсулация на мюсюлманите в България и забавяне на интеграцията им в българското общество след насилствената смяна на имената и решаване на техните очаквания за правата в социалните и други области. Препоръките на НПР и АОЧНОР към ДПС бяха първи близко партньорство с СДС, втори всички лица, които са били служители на ДС или номенклатурни кадри на БКП и сега са в обкръжението на Ахмед Доган. Да бъдат изолирани, за да не заемат ръководни постове в структурите на ДПС. Най-лесно това можеше да стане, като ги номинираме и бъдат избрани за народни представители във ВНС. Трети, организационните и ръководните кадри по места да не се кандидатират за депутати, за да създадат силни местни структури с силни лидери по места, имащи необходимите качества и авторитет сред населението. Четвърти, избраните ръководители да не са участвали в ТА, възродителен процес, в партийни ръководства на БКП, да не са били номенклатура и да не са сътрудничили на службите за сигурност в България. Пети. Аз да не се кандидатирам за депутат във ВНС, за да ръководя процеса по създаване на силни ръководни структури в страната по регистрирания вече устав на ДПС и да организирам провеждането на Първа редовна национална конференция на ДПС до края на 1996. Да се има предвид, че по време на предизборната кампания за ВНС ДПС ще бъде подценена като политическа конкуренция и заплаха. Седми, очаква се след влизането на ДПС във ДНС, като самостоятелна етнорелигиозна партия да предизвика много напрежение в страната с опити за дестабилизация и конфликти чрез българските националистически партии и организации, ОКЗНИ, ОПТ, БКП и ДРА, в районите с мусулманско население. Да не се забравя, че дейността им се ръководи от държавна сигурност. 8. За защита на населението от провокации нашите партийни ръководители и структури следва да работят в партньорство с ръководителите и структурите на СДЦ на всички нива местно, общинско, окръжно и централно. На Пр. Ялчен Орал по е ангажимент след изборите да ме представи на посланиците от държавите на НАТО, които също следили нашата дейност. Срещата продължи повече от 5 часа, след което ме изведоха от посолството по същия начин по който бях въведен, след изборите послани Корал организира вечеря в един ресторант в София, на която ме представи на посланиците от страните от НАТО. Техни превъзходителства препоръчаха периодично да се организират подобни срещи с първите секретари на НАТОвските посолства. Говорихме и за политическата ситуация в България. В един от тези посетнешни разговори с посланиците получих предложение да организираме изпращането на младежи от мусулманското мълцинство за обучение в техни университети. От Турция предложиха да приемат по 100 студенти годишно 50 младежи и 50 девойки, одобрени от специална тяхна комисия. Така в продължение на 10-15 г., всяка есен по 100 души заминаваха за Турция в различни университети. САЩ предложиха еднократно 10 стипендии, за които се класираха 8 младежи и девойки. Франция предостави 2 стипендии и в техен университет заминаха близнаците Четин и Метин казак. Германия, Холандия, Белгия и Англия предложиха стипендии за след дипломна квалификация. Затруднявахме се да открием младежи, които да отговарят на условията за езикова подготовка. Защото по това време много малко бяха децата от турското мълцинство, завършили езикови гимназии. Лъжа и легенда е, че ДПС е изпращала на свои разноски стипендианти за обучение в чужбина. Това беше по-скоро реакция акция в полза на Доган, подготовка за изборите и участие във ВНС. На заседание на Централния съвет стартира подготовката на предизборната кампания и изяснихме принципите за издигане и утвърждаване на кандидатите за народни представители. Направихме и график на предизборните митинги и събрания по окрази и общини. В процедурата за номинации предложих да не се издига кандидатурата на никого от председателите на областни и общински съвети на партията. Обосновах се, че всички трябва да работят за разгръщане и създаване на силни партийни местни структури. А бъдещите народни представители във НСЦ щяха да са ангажирани с парламентарна дейност денонощно в София и нямаше да са ефективни в организационната дейност по места. Това мое предложение изненада гъна Дуган и той се обърна към мен, господин Октай, с това предложение и ти няма да бъдеш депутат. Казах му че наистина не искам да бъда депутат във НС, желанието ми е да изградим стабилни организации и през октомври да проведем първата редовна национална конференция на ДПС, на която да изберем легитимни ръководни кадри на всички ни в партията. Предложението ми беше прието с мнозинство. Така аз и мои колеги окръжни и общински ръководители не попаднахме в листите с кандидат народни представители. Само един Мехмед Бейтула, ок. Председател на шуменската организация, не се почини на това решение, регистрира се и стана народен представител в ВНС. Регистрирахме листите за кандидат народни представители в листите на избирателните райони в цяла България и започнахме предизборната кампания. Интересното в нея беше, че в окразите си Листра, Разград, Търговище и Шумен още нямаше създадени структури на СДС. Спомням си един техен предизборен митинг в Силистра, на който трябваше да присъства да с екип от София. На площада се оказаха пет души и предизборната среща беше предпровал. Аз и колегите ми бяхме наясно с това и след разговор с организаторите от местните структури на СДС напълнихме площада с 5-6 5600 души наши членове и симпатизанти, голяма част от които развяваха знамената на СДС. След митинга Дъръжелев ни благодари. По същия начин съдействахме в предизборните кампании на Дережелев и на СДС и в други населени места, където те нямаха създадени структури, за да не останат площадите и залите празни и да се покаже на обществото, че няма страх в тези региони. В началото на ноември 1990 започнаха протестите срещу правителството на Андрей Луканов в София и останалите градове на страната. Нашите симпатизанти участваха масово в тези протести. Тези събития ще останат в историята като протести срещу Лукановата зима. В магазините нямаше хранителни продукти, липсваха горива, въведе се купонна система. На 30-ти г. правителството на Луканов подаде оставка и протестите се прекратиха. На 19-ти г. Народното събрание избра експертно правителство на Челос Димитър Попов и страната от части се стабилизира. Народното събрание обаче протакаше приемането на Конституцията. На 04 г. 44 ма народни представители от СДС, начало с Стефан Савов, са декларация, прочетена от трибуната на НС, поискаха незабавно разпускане на ВНС. Депутатите от ДПС подкрепихме това искане, мнозинството обаче го отхвърли. На 14 г, 39 ма народни представители от СДС, водени от Стефан Савов, напуснаха Народното събрание и организираха палатков лагер, протести и гладна стачка в градинката пред Народното събрание. Това ускори приемането на новата конституция и на тържествено заседание на Народното събрание на 12 г. Тя бе подписана. Президентът Държелю Желев обяви разпускането на ВНС и обяви датата 13 г. за провеждане на изборите за 36-то обикновено Народно събрание. Всички политически формации започнахме подготовка за тези избори, а Великото народно събрание продължи своята работа, както обикновено, до 2 октомври 1991. Опити да се спре ДПС път по пътя към 36-то на С. Получихме информация, че кръговете в БСП и службите са обезпокойни от ролята ни във ВНС и антикоммунистическите ни позиция. Те снятаха, че Доган не може да наделя на над колективните решения в партията, върху решенията на Централния съвет и Централното оперативно бюро заради силните лидери от регионите в страната и антикоммунистическите настроения в ДПС като цяло. Разбрахме, че се обсъжда ДПС да не бъде допусната да участва в изборите за 36 ОНС, тъй като снятаха, че не сме регистрирани като политическа партия по тогава действащия закон за политическите партии. А като движение. Затова реших да направя заблуждаващ ход, като дадох да се разбере, че ДПС ще се регистрира като такава с името партия за права и свободи. Говори с Доган на четири очи за тази идея, без да го информирам за смисъла на това действие, и той се съгласи. Тогава можеше да се регистрира политическа партия с подписа на 51 учредители. Събрахме тези подписи и подготвихме цялата юридическа документация по тогава действащия закон за регистрация на нова партия. Като председател на партията беше вписан Ахмет Доган съзаместник председател и член на изпълнителния съвет Осман Октай и още трима членове. 11 септември 1991 беше последният ден за регистрация на партиите за участие в изборите. По тогава действащия закон за регистрация на политическите партии имаше строго фиксирани времеви период и начин за регистрация. След внасянето на документите в Софийски градски съд и до 7 дни от дата на внасянето съдът трябва да обяви първото си заседание, а след заседанието до 7 дни трябва да се произнесе за или против регистрацията. Това прави 14 дни. Ако регистрацията е отхвърлена, се внася жалба в повисшата инстанция Върховния съд. По същата процедура до една седмица съдът определя заседание и до още една седмица отхвърля регистрацията или я е легитимира. Всичко това аритметично прави 14 работни дни по първа инстанция и 14 дни на втора. Очаквахме Съда да протъка и да ни откаже регистрация точно в последния ден за регистрация на партиите в ЦИК 11 септември. Върнахме 28 дни назад и внесохме документацията на партия за права и свободи за разглеждане от първа инстанция на 15 август. На 28 август Съгъс се отказа регистрация. Веднага внесохме жалба във Върховния съд против това решение и оттам определиха датата 4 септември за нейното разглеждане. Междувременно се вдигна много шум в медиите, които следяха нашите действия. Това привлече вниманието на всички натовски страни. Някои от тях дори разпространиха декларация в подкрепа на регистрацията на партия за права за свободи. Имаше и специална нота от президента на Турция Турбот Юзал. През нощта, срещу 11 септември, помолив Доган да подпише абсолютно всички документи, за да ги внеса на следващия ден пред ЦИК. На 11 септември сутринта, очаквайки отказа от Върховния съд, внесох 12 комплекта документи за регистрацията на ДПС за участие на предстоящите избори. До тогава никой освен мен и екипа ми не беше проверил сериозно и задълбочено, че ние сме абсолютно законно регистрирана политическа партия по ЧУА. 9 и 10 от тогава действащия закон за политическите партии, без значение, че в наименуванието ни се съдържаше думата движение, а не партия. Това заблуди много юристи и анализатори и ние използвахме този момент. На сутринта в 9 без 15 вече бях в ЦИК. Тогава тя се помещаваше в сградата на сегашното Министерство на образованието. Внесъл документите в деловодството и е помолих секретарката и деловодителя да подписват и описват по всяка представена страница, за да не изчезне нито един документ, което да стане повод да ни откажат регистрация. След внасянето на документите седнах пред кабинета на председателя на ЦИК да го изчакам. Съставът на ЦИК се състояше от 11 членове. Ние имахме един представител проф, Димитър Сепетлиев. Мнозинство бяха членовете на БСП и една част от СДС. След като председателят ме покани в кабинета си, му представих една от 12-те папки и го уведомих, че току-що съм внесъл документите за регистрация на ДПС за участие в изборите. Той се изненада, гъна от но нали вие чакате регистрация от Съда за партия за права и свободи? Тогава му обясних, че чакаме регистрация на друга партия, която няма нищо общо с ДПС, и му в документа за регистрация на движението като политическа партия по действащия закон за политическите партии. Тогава той попита възможно ли е гъна да бъде председател едновременно на две партии. На въпроса отвърна с въпрос, къде в закона пише, че един и същи човек не може да бъде ръководител на две или няколко различни политически партии. Няма такова ограничение. Той се притесни, но ме увери, че ще внесе предложение на заседанието на ЦИК да разгледат нашата му за регистрация. Аз обаче настоях да присъствам на заседанието, за да мога да върча по една папка на всички членове на комисията и да ви запозная с документацията по нашата регистрация като партия. Макар и с неохота, той прие. Наистина отидохме на заседанието и аз предоставих на всеки присъстващ по една папка. Обясних им, че ние вече сме регистрирани по Закона за политическите партии. И това че в наименованието ни фигурира думата «Движение», не значи, че сме регистрирани по предходните алинеи като обществена организация. Напомних също, че Земеделският народен съюз също няма в наименуванието си думата «Партия». Най-много бяха изненадани и се смутиха членовете на избирателната комисия от квотата на СДС. Те се надяваха, че ако ДПС да не участва на изборите, турците и мисюлманите като антикомунисти ще гласуват масово за СДС. Преди да си тръгна, помолих проф. Димитър Сепетиев да ме изпрати. Казах му да наблюдава дали някой няма да информира медиите и партийните централи и да ме държи в течение за всяка комуникация на председателя и другите членове на ЦИК около обсъждането на нашата регистрация. Настоях да не обсъжда с никога от ДПС какво се случва в ЦИК, а да разговаря само с мен лично и да ме търси на телефона на Доган в офиса на Лу, Иран? Красно село. Дадох му да разбере, че от това зависи дали той ще бъде номиниран за депутат в 36 на С. Той пое ангажимент за дискретност и наистина през целия ден в медиите не изтече информация нито от ЦИК, нито от Върховния съд. Като излезох от заседанието на ЦИК. Тръгнах към парламента и срещнах Кадир, Кадир и Юнал Лютфи. Имахме тежък разговор в градинката до парламента. Двамата ме обвиниха, че единствено аз опорствам ДПС и партия за права и свободи да се регистрират като самостоятелни политически формации. Двамата не знаеха, че съм внесъл документите ни в ЦИК БЕЛ. АФТ, казаха ми, че са разговаряли с депутати от СДС, които били готови да предоставят техните листи, в които да регистрираме наши хора. Отвърнах им, че ДПС ще участва в изборите. Тогава попитаха какво ще се случи, ако не получим регистрация. Казах им, че ще бойкотираме изборите, ще организираме саботажи, ще блокираме страната, защото имаме подкрепата на натовските посолства. После ги покъни да дойдат с мен в офиса на Доган в Красно село като ги предупредих въобще да не отварят тая тема в присъствието на Доган и да забравят, че можем да участваме като кандидати от друга политическа сила на предстоящите избори, пристигнахме в апартамента Доган на У, до Иран, и между четирима ни се настани тягостна тишина. След 15-ча предстояше заседание на НС и аз предложих да подготвим една остра декларация при евентуален отказ на съда и ЦИК да ни регистрират за участие в изборите. Юна Лютви да я прочете от трибуната на НС. Да обявим, че ДПС и мусулманите в България ще бойкотират изборите и ще организират масови протестни действия в цялата страна с блокиране на кръстовища, градове, населени места, с гладни стачки и блокада на парламента. Предложението ми притесни и стресна Юнал Лютви и Кадир Кадир и те казаха, че това е едва ли не обявяване на гражданска война. Доган обаче се съгласи с моето предложение и аз помолих Юнал Лютви да напише декларацията собственоръчно. Когато тя беше готова, я подписахме и четиримата. Тази декларация е в архива до ден днешен. Отново настъпи мълчание. По националното радио вървеше музика и през 15 минути се съобщаваха новини, свързани с предстоящите избори. Около 14 часа прекъснаха музиката за извънредно съобщение от Върховния съд и обявиха че Съдът отказва регистрация на партия за права и свободи. Напрежението беше изключително и никой от нас не говореше. Тогава Кадир Кадир не издържа и попита Доган дали няма вариант да се регистрираме с листите на Съдът Доган не му отговори, аз обаче заявих, че темата не подлежи на обсъждане, особено след като подписахме декларацията. И чак тогава им казах, че сутринта съм внесло документите на ДПС за регистрация в ЦИК и чакаме решението на избирателната комисия. Ако и отам ни откажат регистрация, тогава Юна Олютви ще прочете декларацията от трибуната на парламента и депутати от ДПС ще напуснат заседанията на НАСА. Около 14 не стича. Телефонът звънна. Вдигнах аз, защото очаквах обаждането от проф. Димитър Сепетлиев. Наистина беше той. Каза ми че току-що ЦИК е взела единодушно решение да регистрира ДПС за участие в предстоящите избори. Бях сигурен в това решение. Затворих телефона и помолих да усилим радиото, за да чуем следващите новини. След 5 минути отново спряха музиката за извънредно съобщение от ЦИК и обявиха, че ДПС току-що е регистрирана за участие на предстоящите избори за 36 тона С на 13 октомври. След новината и уналютви и кадир, кадир скочиха да се прегръщат и да играят ключици и закрещяха, че се знаели, че няма как да ни откажат регистрация и че при евентуален отказ да ни допуснат до изборите наистина сме можели да блокираме държавата. Били водили разговори с висши държавни представители и натовски посланици и те им гарантирали, че ДПС ще получи регистрация и ще участва в изборите. Доган ги помоли да напуснат стаята и останахме само двамата. Тогава той ми каза, трябваше да ми докладваш подробно своите действия днес в ЦИК, поне аз да съм спокоен, а не да съм толкова изнервен в тази ситуация. Тогава му обясних, че нямаше как да му кажа, защото не бяхме сами, и че съжалявам, задето доведох Юнал и Кадир и не можех да му докладвам подробно за моите действия в ЦИК. Обясних му подробно какво се е случило и тогава той ми благодари най-вече за подвеждащия ход с регистрацията на партия за права и свободи. Думите му бяха, да, разбрах какво си целяв с твоя екип да отклониш вниманието от регистрацията на ДПС в ЦИК, след регистрацията ни в ЦИК СП внесоха и промениха законът за изборите и забраниха движения и обществени организации, които не са регистрирани като политически партии, да се допускат да участват в изборите, а на регистрираните от ЦИК такива да бъде заличена регистрацията. Тази промяна в закона, която приеха обаче, не се отнасяше за ДПС. След изборите народните представители от БСП внесоха искане в Конституционния съд да забрани ДПС, като я обяви за антиконституционна етническа партия. Конституционният съд с 5 на 5 гласа от 13 членове отхвърли искането на депутатите от БСП. ДПС Трета политическа сила. След парламентарните избори 1991. След изборите за 36то на С, на 13 октомври 1991 в парламента влязохме като трета политическа партия. Съда имаха 110 народни представители, БСП 106 и ДПС 24. Така станахме балансюри в 36 насе. на С. Свиках Централния съвет и заседанието се проведе в София. През два часа местахме заседанието от съображения за сигурност в предварително наети зали в различни хотели. Тогава съставът на Централния съвет беше от 25 души и местенето с автобус не ни затрудни. На тези заседания Доган не присъства. Тогава Централният съвет взе две исторически решения. Първи, в 36 то на СДПС ще подкрепи и ще участва в коалиционно правителство с СДС. Втори, в коалиционното споразумение е да постави условие с искане за забрана на БСП. На 4 ноември 1991 се откри сесията на 36 то на с. На тържественото заседание се изказаха ръководителите на парламентарните групи. Председателят на парламентарната група на ДПС надоган обяви като приоритети решенията на Централния ни съвет. Първи ДПС ще подкрепи и ще приеме да е в коалиция и да управлява със СДС, с ясно съгласувани програма за управление, съвет на коалицията, подписано коалиционно споразумение между СДС и ДПС. Втори, задължително условие в коалиционното споразумение със СДС, забрана на Българската социалистическа партия. На заседанието предложението от ПАГ на СДС Стефан Савов бе избран за председател на 36 то Народно събрание с подкрепата от Пг на ДПС. Още същата вечер Аз и Доган бяхме поканени от ръководството на СДС в едно кафене, стопанисвано от КТ, подкрепа, на У. Озунджовска. Подкрепа бяха част от СДС. На вратата ни посрещна Васил Велинов от АСЕП, като много близък с КАТА, подкрепа. От страна на СДС присъстваха Филип Димитров, Стефан Савов, Блага Димитрова, Йордан Василев, Александър Йорданов, Елка Константинова, Стоян Ганев, Михаил Неделчев, Проф, Николай Василев, Радослав Ненов, Асен Митковски, Васил Михайлов, Нобиеца. Филип Димитров като председател на СДС и бъдещ министър председател ръководеше срещата. Той говори около час, без да предостави думата на други от присъстващите. Обяви приоритетите в своята бъдеща програма за управление и структурата на правителството, като подчерта, че той ще посочи екипа, с който ще работи. Спомена и как ще се разпределят Министерствата по партии в рамките на СДС. В един момент се създаде напрежение, когато Димитров заяви, че няма да се съгласи Стоян Ганев, председател на партия Демократичен център, член на Координационния съвет на СДС, да оглави Министерството на външните работи. На въпроса на гъна Стефан Савов какви са причините за това не съгласие в Димитров скандално отговори, той не говори добре английски, за това ще оглавя и Министерството на външните работи. Това изненада всички и нагнети още по-голямо напрежение. Думата взе Михаил Неделчев и, за да предотврати скандала, каза, господа, нашите бъдещи партньори от ДПС са, са тук, да им дадем думата и да чуем какво мислите. Без тях няма да има правителство, а ние започнахме да се караме. Настъпи тишина, имах чувството, че чак сега се сетиха за нашето присъствие. Тогава Филип Димитров се обърна към гъна Дуган и го попита какво мисли по дискутираната тема за бъдещото правителство. Дуган отепчено каза, господа, чухме вашите намерения. Часът е 4 сутринта, утрото е по мъдро от вечерта. Предлагам да прекратим срещата и да продължим разговорите утре. Това служи точка на вечерта. По време на разговорите имаше и куриозни случаи. Към едно пристигнаха още двама души, неканени, доколкото разбрах от реакцията на присъстващите. Единият беше Иван Пушкаров, другият Иван Костов. На въпроса на Йордан Василев, тия какво правят тук? Кой ги е поканил? Стефан Савов реагира, как, какво правят, чакат постове. Въпреки всичко казано по техен адрес, те седнаха до вратата и останаха до края. Към две часа, задъхан, изненадващо пристигна и лютфи, за когото не знаехме, че е предвидено да присъства. По време на срещата извикаха навън Стоян Ганев. Когато се върна, разтревожен каза, че са му разбили колата и са откраднали дипломатическия му куфар. А Сейн Мичковски пък беше пиян и заспа на масата. От време на време надигаше глава, да не ме забравите. На следващия ден се случиха изненадващи събития. Доган ми се обади по телефона и каза, че Филип Димитров настоява от тук нататък разговорите да се водят на четири очи между тях двамата. Тогава ми стана ясно, че той иска на всяка цена да ме изключи от пълнататъчните преговори, които ще се водят за съставянето на правителството, и си задавах въпроса – защо? Все още обаче вярвах, че е заради дискретността на тези преговори. В следващите няколко дни нямах никаква информация какво се случва. Получава сведения единствено от шофьорите и охраната на Доган, че се среща много често Съдерът Тренчев, Димитър Лучев и Стоян Ганев, а с Филип Димитров се е срещал доста рядко, което ме изненада. Няколко дни след началото на преговорите с СДС отидох в централата на ДПС и Доган ми се похвали, че в неделя е имал изключително интересна дискретна среща с Тодор Живков, който тогава беше под домашен арест във вилата си в Бояна. Тогава с притеснение му казах, че това е сериозна грешка от негова страна и ако информацията изтече в медиите, ще има много остра реакция от нашите избиратели в цялата страна, на които трябва да обясняваме как така човекът, който е сменил имената на турците и мусулманите в България, се среща с лидера на тяхната политическа формация. Той ме успокои, че няма да изтече информация, защото срещата е била изключително дискретно координирана. ВВ труд на Тошо Тошев обаче излезе дописка и медиите гръмнаха. Последва предвидената от мен изключително остър реакция от нашите организации и хората в страната и се наложи да обиколя всички региони, за да обясня ситуацията, че победителят ДПС в лицето на Ахмед Доган е отишъл при победения, сваления диктатор, за да му покаже нашата сила. С тази опорна точка и засилена пропаганда ние туширахме напрежението. В последвалите години обаче до тогавашните директни и свободни контакти и комуникации на Доган с нашите избиратели в регионите и с ръководителите на организациите по места се ограничиха. Какво се случи след въпросната среща? На заседанието на парламентарната група Доган докладва, че ще подкрепим правителството на мълцинството, без да имаме коалиционно споразумение, без участие с министри в този кабинет, без съвместна програма за управление. Той ни увери? Че това е най-добрият вариант за нас, защото така ще можем да държим юздите на бъдещия министър-председател и на бъдещото правителство, и полесно ще прокарваме решенията, които имаме по програма и сме обещали на нашите избиратели. Вярвахме в неговата искреност и не подозирахме подмолни действия и саботаж. Въпреки всичко, обаче, аз си позволих като заместник председател, който отговаря за междупартийните взаимоотношения, да разговарям с Гъна Куртев който отговаряше за същото в СДС. Двамата се виждахме най-често за съгласуване на общи действия, политически позиции и т.н. Изразих пред него своето притеснение, че не е добре да нямаме коалиционно споразумение, обща платформа и програма за управление с ясни ангажименти и отговорности. Казах, че без тях управлението няма да е стабилно. Той обаче ми е отвърна, че това не е позиция на СДС а по-скоро е представено от Доган като позиция на ДПС, нещо, което ме изненада. Тогава го помолих въпреки всичко да настоява между СДС и ДПС да се подпише такова споразумение и той пое ангажимент да говори с Филип Димитров и с другите членове на координационния съвет на СДС. След няколко дни Куртев ми каза, че Филип Димитров и Доган вече са се разбрали и време за нови условия няма. Гарант за стабилността в коалицията щял да бъде Дъръжелил Желев. Правителството на Филип Димитров Така на 8 ноември 1991 с гласовете на народните представители от САДСА и ДПС беше избрано правителството на Филип Димитров. В неговия състав въпреки предварителните резерви на Димитров влизаха Стоян Ганев като министр на външните работи и Димитър Лучев като министр на отбраната. По-късно разбрах, че по настояване на Доган са в правителството от квотата на ДПС, макар в парламентарната група да не бяхме отсъждали кандидатурите им, когато след това коментирахме избора им, Доган обясни, че след като СДС не са озрели да приемат Турчин за министр, е хубаво да имаме в Министерския съвет Троянски коне, които винаги да ни донасят вътрешна информация от там. До пролетта нямаше търкания и двете парламентарни групи съгласувахме управленска и законодателна програма за различни реформи, включително и поземлената реформа за възстановяване на земите на хората. В края на април 1992 а аз, Догани Александър Юрданов, председател на ПГ на СДС, бяхме поканени в Турция във връзка с годишнина от създаването на Турската република. Имаше официални делегации от различни държави и Средноазиятски републики. Точно тогава получих обаждане от София, че Филип Димитров е поискал оставката на министъра на отбраната Луджев. Наложи се с Дуган да прекъснем нашето пребиваване в Истанбул и спешно да се върнем в София, Дуган отказа да се среща с Филип Димитров, защото той беше подходил емоционално и действа зад гърба му, без да го информира предварително. А такива сериозни решения... Преди да се огласят, трябваше да се съгласуват с коалиционния партньор. Проведохме разговори с ръководството на СДС, да започнат незабавни преговори между двете парламентарни групи за преодоляване на кризата. От страна на СДС, контактната група се ръководеше от Стефан Савов. В състава им бяха Александър Юрданов, Едвин Сугарев и Златка Русева. От наша страна групата се оглави от Ахмед Доган. В нея влизахме аз, Юнал Лютви и шерифе Мустафа. Постигнахме съгласие за промяна в структурата на МАСЕ. Министерството на промишлеността и търговията се раздели на две и стана Министерство на промишлеността и Министерство на търговията и економиката. Луджев и Пушкаров бяха освободени от постовете си, а на техните места бяха посочени за министър на промишлеността Румен Биков, за министър на економиката Праматърски и за министър на отбраната Александър Сталински. Тези промени бяха гласувани от двете парламентарни групи в Народното събрание. След гласуването, Юно Лютви като говорител на парламентарната ни група, прочете декларация за стартиране на незабавни преговори между парламентарните групи на СДС и ДПС за актуализация и съгласуване на програмата за управление и изключване на коалиционно споразумение, което да се подпише до края на май 1992-ри. Ареста на Андре Луканов още на следващия ден започнахме преговорите. Александър Йорданов като председател на ПГ на се оглави групата от тяхна страна, а нашата се водеше от шерифа Мустафа, тогава зам, председател на ДПС. Разговорите необяснимо се протакаха и до края на юни още не бяха приключили. Двете групи се обвиняваха взаимно за това забавяне и нямаше никакъв резултат. За това как протичат те шерифа Мустафа докладваше само на Доган. Преговорите продължиха до началото на юли. На 7 юли, тогавашният главен прокурор Иван Татарчев не се на внес за сваляне имунитета на Андрея Луканов, за повдигане на обвинение срещу него и задържането му. След обсъждане на мотивите в пленарната зала парламентарните групи на СДС и ДПС гласувахме единодушно в полза на искането на главния прокурор. На 9 юли 1992 Андрей Луканов беше арестуван в парламента и отведен в НАСЦ СНО, Няколко дни след този арест депутатите от БСП внесоха иззавод на недоверие към правителството на Филип Димитров. След ожесточени дебати в пленарната зала ВОТА беше отхвърлен при явно гласуване с гласовете на парламентарните групи на СДС и ДПС. За изненада на цялата наша парламентарна група Ахмет Доган гласува в подкрепа на искания вод на недоверие на правителството. Този глас на Доган се запомни като неговия пръв червен картон срещу правителството на Филип Димитров. По-късно, на заседание на парламентарната ни група Доган обясни, че е искал да даде знак за недоволство от липсата на комуникация между него и Филип Димитров. Обвини преговорния е, екип на СДС че тенденциозно и демонстративно бави споразумението и той остава с впечатление, че СДС и изобщо нямат намерение да го подписват. Тогава за първи път пред парламентарната група Доган грубо изрази негативното си мнение за Филип Димитров. Заяви, че той не е в час и когато двамата разговарят, винаги гледа в тавана и в небето, все едно разговаря с Всевишния. Коалиционно споразумение между СДС и ДПС не се подписа и през следващите месеци. Седмица след неуспешния вод БСП внесоха искане за свалянето на Стефан Савов като председател на парламента. Последваха скандални дебати и тайно гласуване, след което Стефан Савов запази председателския си пост с помощта на един глас. БСП го обвиниха, че е уцелел благодарение на собствения си глас. Беше повече от ясно, че след ареста на Луканов БСП търсеше по всякакъв начин да дестабилизира страната и да свали правителството на Филип Димитров. По време на парламентарната вакансия президентът Джелю Желев организира пресконференция в парка на президентската резиденция в Бояна, която се запомни като боянските ливади. На тази пресконференция той отправи остри и тежки критики срещу управлението на Филип Димитров и Съд Десън, нещо, което допълнително разклати правителството. През август 1992 бях в почивната станция на Народното събрание в Слънчев бряг. Там Димитър Луджев ме запозна с младен Мутавчиски, управител на уражейната фирма, Тератон, когато Филип Димитров искаше да освободи от длъжност. Луджев каза на Мутавчиски, господин Окта е човекът, който може да помоли министр-председателя да отложи уволнението ти на днешното заседание. После Луджев си тръгна и с Мутавчиски останахме насаме в лоето на почивната станция. В началото той не искаше да ми каже защо Филип Димитров иска да го смени, но после призна, че от името на фирмата е стартирал кореспонденция с министър Праматърски за износ на военна продукция за Македония. Поисках копия от секретната кореспонденция за сделката, той беше принуден да ми предостави част от тези копия и обеща да ми даде останалата част през септември в София. Обадих се по специалния телефон в кабинета на Филип Димитров и го помолих да отложи от дневния ред на предстоящото заседание точката за смяна на директора на Тератон, младен Мотавчийски. Точката отпадна. Веднага размножих на две различни места с мои доверени хора документите и ги скрих. Вечерта бяхме в правда на рожден ден на приятелката на Васко Велинов. Там бяха много депутати присъства и Мотавчийски. Прибрах се към едно в почивната станция. Стаята ми ме чекаше обърната с главата надолу. Дойде управителката на дома с охранители от НСО. Никой нищо не беше чул. Преместиха багажа ми в друга стая, но аз напуснах почивната станция към 4 сутринта и останах за седмица в една горска хижа. Върнах се в София в началото на септември и, както беше обещал, младен му ми предостави останалата част от кореспонденцията. На следващия ден обраха апартамента, който държах под наем в Красна поляна. И явно някой отново беше търсил документите. Те обаче не бяха там. Тези събития съвпаднаха с пресконференцията на президента Желю Желев. През септември на пресконференция генерал-бригадир Аспарухов, директор на Националната разузнавателна служба, обвини правителството и министър председателя Филип Димитров в нарушение на международни договори и тайни преговори за износ на оръжие в Македония. Изявлението на Ген, Аспарухов предизвика грандиозен скандал и БСП внесоха искане за извънредно закрито заседание на Народното събрание за разследване на случая – Македония Гейт. Стефан Савов отказа да свика такова заседание. Тогава ПГ на СДС предложиха да се гласува явно, а ПГ на БСП не за тайно гласуване. При дебатите ПГ на БСП внесоха подписка за сваляне на Стефан Савов от председателското място. ДПС подкрепи предложението на БСП за тайно гласуване. При дебатирането Стефан Савов се ядоса и сам подаде оставка. След гласуване депутатите от БСП, ДПС и част от СДС приеха оставката му. От ДПС настояхме СДС да издигнат друг кандидат за председател на НС и заявихме, че ще подкрепим само кандидат, издигнат от СДС. Те обаче отказаха. След тези събития на закрито заседание все пак имаше гласуване, но народните представители от БГНСДС отказаха да присъстват. Поставиха ни условие и ние да не участваме. По правилник закритото заседание на НЕСА е задължително, ако е поискано от парламентарна група или от определен брой народни представители. При отказ да се свика, се сезира Конституционният съд, който може да ни задължи да свикаме такова заседание. От ДПС предложихме на ръководството на СДС да подготвим и внесен съвместна декларация, с която да отхвърлим декларацията, внесена от БСП. Отказаха ни. Тогава предложихме на БСП да се приеме декларация, от името на ПГ на ДПС. Тя снимаше обвиненията от министър председателя Филип Димитров и правителството. В нея се казваше, че съветниците на министър председателя Алекса Алексиев и Константин Мишев с контактите си в Македония са дискредитирали правителството. От БСП изтеглиха своята декларация и подкрепиха нашата. Насреща с ръководството на ПГ, на СДС, настояхме Филип Димитров да освободи двамата си съветници и така да се приключи с скандала. От трибуната на НСС, обаче СДС, ни обвиниха в съглашателство с БСП. На 21. октомври с Доган и Юна у Лютви бяхме в кабинета на Кадир Кадир, тогава заместник председател на НСС. След 18 часа при нас дойдоха Филип Димитров и Иван Костов. Филип Димитров отказа поканата на Доган да седне и каза следното, гъна Доган, дойдох да ви информирам, че току-що депозирах да в деловодството на НСА искане за вод на доверие. С декларацията, която приехте заедно с БСП, вие ме дискредитирахте като министър-председател. За мен е въпрос на чест да поискам вод на доверие. Доган му отвърна, Филип е направил си голяма грешка и стегли искането си, защото правителството ще падне. Управлението не е емоция, не е въпрос на чест, така че моят съвет е да изтеглиш внесеното искане. Филип Димитров каза, няма да го направя. Ще очеквам да видя дали българският парламент ще ме подкрепи и дали ще продължа да управлявам в тази ситуация. Просто дойдох да ви информирам. Иван Костов не обели нито една дума на тази среща, после си тръгнаха. Вот на недоверие и драматични промени последваха много драматични дни. При обсъждането на предстоящото гласуване в нашата парламентарна група никой не предполагаше, че правителството ще падне. Обсъждахме ситуацията без доган, но в един момент той влезе разтревожен и се извини за закъснението си. Каза, че имал важна среща, на която получил информация, касаеща бъдещето на ДПС. Каза още, че е разбрал, че ни подслушват. Изпрати Мая, секретарката на групата, да извика Ерол Челеби, неговата лична охрана. Ерол дойде в стаята с Емил, шофьор от НСО. Доган ги накара да разблобят всички контакти в стаята и да търсят подслушвателни устройства. В един от контактите Ерол намери съмнително устройство. Той беше бихш военен и разбираше от тези работи. Заяви, че това е подслушвател. След всичко това Доган поиска закрито заседание на групата. Юнал Людви се обади, гъна Доган, не е ли по-добре, ако е толкова дискретно и секретно, да излезем някъде на друго място да проведем разговора. Доган отвърна, че след тази проверка е спокоен и няма нужда да привличаме излишно внимание, защото ми наблюдават. Настъпи тишина и тогава Доган ни информира, че през нощта е имал успешно и секретно събиране на част от ръководството на СДС, в което са участвали Филип Димитров. Стефан Савов, Йордан Соколов, министърът на вътрешните работи и още няколко доверени ключови фигури от службите. Обсъждали се информация за извършена антидържавна дейност от ръководители на ДПС и се готви арестуването на Доган, моето и на още няколко ключови фигури. Тази информация ни шокира. Мехмет Ходжа от Кърджали и Исмаил Исмаил, адвокат от силистра, попитаха Доган откъде знае всичко това и дали е достоверно. Догана отвърна, че информацията е достоверна, защото е от президентството и от КТ, подкрепа. Каза, че е възможно да се случи всичко, и даде пример с ареста на Андрео Луканов. Каза, че сме допуснали грешка, като сме гласували втората част от искането на главния прокурор Иван Татарчев за арестуването на Луканов. Исмаил Исмаил попита как ще свалят имунитетите ни, а Догана отвърна. Забравихте ли искането на БСП до Конституционния съд за обявяване на ДПС за антиконституционна партия? После предложи да не подкрепим искания вод на доверие от Филип Димитров, за да име за урок. Като си научат урока, с мандата на СДС, ще направим второ правителство, а ако не успеем, отиваме на избори. По онова време в ДПС и в парламентарната група безусловно вярвахме на Доган заради предишната му антикомунистическа дейност и взехме решение да се свали доверието от Филип Димитров и правителството. На 28 октомври 1992 се гласува искание вод на доверие от Филип Димитров. За, гласуваха 110 народни представители, против 120. Филип Димитров не получи доверие и незабавно подаде оставка. Настъпи краят на неговото управление и първото демократично правителство. След падането на правителството незабавно свикахме Централния съвет на ДПС София Прес и решихме да се положат усилия за излъчване на второ правителство на СДС, в което да участваме в рамките на мандата на 36 то на С. А ако не се състави такова правителство, да се отива на предсрочни избори. След това свикахме през конференция пред журналистите. Още с влизането си те се обърнаха към Доган с въпроса – вярно ли е, че ще искате в следващ кабинет на СДСр да имате министри в силовите министерства? Доган отвърна – нямаме такова условие. Тогава журналистите казаха, че преди малко в коридора гъна Иунал Лютви им е представил тази информация като решение на Централния съвет. Иунал Лютви се изчерви и каза, че се е шегувал. Познавах много добре Людфи, той никога не правеше нищо по своя инициатива. Знаех, че е съгласувал изявлението си с Доган. След през конференцията поставих ултимативно искане за оставката на Лютфи от всички ръководни позиции. Доган ме помоли да не повдигам въпроса пред депутатите и обеща лично да го отстрани след приключване на преговорите с СДС. На 5 ноември 1992 Александър Юрданов беше избран за председател на Народното събрание с подкрепа на ДПС. Неговият избор успокои взаимоотношенията между СДС и ДПС и на 6 ноември започнаха консултациите за ново правителство, в които аз не участвах. На тях не поставил условия за участие на ДПС в правителството с посочени от нас министри и подписване на коалиционно споразумение. Съда са приели, при условие кандидатите за министри да са взаимно приемливи и одобрени от посочения кандидат за министър-председател. На 12 ноември президентът Челев връчи мандат на Филип Димитров за съставяне на ново правителство. Филип Димитров и Доган се срещаха ежедневно. Доган ходеше на срещите всеки път с различен екип. Пред ПГ на ДПС съобщаваше оскъдна информация и че всичко е под контрол. Обсъждаха се имена на бъдещи министри. Доган предложи Емил Вучков за министър на правосъдието и Евгений Минчев за социалното министерство. Спрягаше се и името на Иван Палчев за министерството на отбраната, всичките бяха народни представители от ДПС. Получавахме в кулуарите на НСР разнопосочна информация за трудните преговори и взаимни обвинения между СДС и ДПС. Пред нашата пъга, Доган отричаше за затруднения. По време на тези преговори в «Репортер 7» изтече информация за агентурното минало на Ахмед Доган като агент на ДСА, под псевдоним Сава, за Иван Палчев и други депутати от ДПС. След няколко дена в същия вестник публикуваха скандална информация за предоставен от Доган списък в Турското посолство на български разознавачи в нашите посолства по света. Скандалът стана известен като ОНЯ списък. Доган обвини съд ДС за публикуваните срещу него провокации заради изканите от ДП Министерски кресла и настояването му за коалиционно споразумение за управление. След среща с президента Желев в президентството пред журналисти Доган се закани на съд ДС съд Песърски Шут. Преговорите между ДПС и съд ДС се провалиха. На 20 ноември 1992 с 124 гласа Народното събрание отхвърли втората кандидатура на Филип Димитров за министр-председател. Точка, точка, точка, на 23 ноември Желев врачи мандат за съставяне на правителство на втората политическа сила в Народното събрание Българската социалистическа партия. Тогава от «Екогласност» нарекоха президента предател, а Едвин Сугарев обяви гладна стачка и протести пред президентството, на които изгаряха книгата на Даръж Желев «Фашизмът». Напрежението в страната на Расна. председателят на БСП Жан Виденов поиска среща с Филип Димитров, която се състоя в сградата на СДС на Раковски, 134 На тази среща СДС отказаха да участват в кабинет с БСП. От БСП спрягаха много имена за кандидат-министр-председатели, а във всички им отказваха. Накрая посочиха като кандидат Петър Бояджиев и президентът му връчи проучвателен мандат за съставяне на правителство. Кандидатурата на Бояджиев изненада всички. До тогава той беше известен политически дисидент антикомунист политзатворник, осъден от комунистическия режим, живял във Франция като политически емигрант. Кандидатурата му обаче беше отеглена от Дережелев и БСП, заради двойното му гражданство. Така БСП върнаха проваления мандат. Правителство с мандата на ДПС. На 15 декември след среща на Доган и президента Държелев, на пресконференция Доган заяви, че ДПС ще се възползва от предвидената в Конституцията възможност за съставяне на правителство. На заседание на ПГ на ДПС Дуган заяви, че с поемането на мандата ДПС ще се легитимира като конституционна национална партия. След като президентът ни връчи мандата, започнахме консултации с СДС за съставяне на правителство с мандат на ДПС и излъчен кандидат за министър-председател от СДС. На 21 декември народните представители от СДС и ДПС проведоха съвместно заседание в зала Запад в НС. Изказаха се Филип Димитров, Александър Йорданов, Стефан Савов, Ахмед Дуган. В СДС се обсъждаха различни кандидати за министър-председател на Филип Димитров, на Светослав Лучников и Йордан Соколов. В крайна сметка се спряха на Соколов. Проведохме заседание на ПГ, на ДПС и поканихме Г на Соколов. След разговора с него с 18 гласа за и 6 гласа против. С тайно гласуване одобрихме кандидатурата на Йордан Соколов за министър-председател. Съобщихме решението си на са веднага. В се обаче имаше разногласия около тази кандидатура. Групата около Димитър Лучев и Асен Мичковски около 20-25 народни представители не бяха съгласни с нея. Доган се присъедини към тях и обвини Соколов, че е организирал подслушването ни в парламента. Тогава от се свързаха Доган по телефона с Ани Крулева, директор на Националната следствена служба. В разговора тя отрече Доган и ДПС да са били подслушвани. Преговорите с СДС обаче бяха прекратени еднолично от Доган. На заседание на ПГ на ДПС Доган съобщи, че има кандидат за министър-председател и ни представи кандидатурата на проф. Любен Беров, економически съветник на Дережелев. Каза че тя е съгласувана с президента и проф. Беров е дал съгласието си. Насреща при президента той връчи мандата на проф. Любен Беров. Преговорите за съставянето на правителството се водеха в президентството. Този път Доган ме упълномощи да присъствам и аз. Той ми се похвали, че е ходил на свиждане при Андрей Луканов в ареста на Развигор и заяви, че е загрижен за условията в килиета, при които държат бивш министр-председател. На заседание на ПГ на ДПС Доган ни постави задача да внесем проекто решение в НЕС, за отмяна на ареста на Андрей Луканов. Група депутати от ДПС внесохме предложение на с подписа на Доган за отмяна на решението на НЕСС от началото на юли за съгласие за арест на Луканов. На 29 декември 1992 в НСДПС и БСП с 123 гласа подкрепиха отмяната на решението на НС за ареста на Луканов. СДС напуснаха залата и не гласуваха предложението на ДПС. Една година след неотмененото искане на ЧС и ПГ на ДПС за забрана на БСП, започна ерата на партньорство между БСП и ДПС, наложена от Доган, Луканов и Държелю Желев. Андрей Луканов беше освободен от ареста на 30 декември 1992 в деня на гласуването на правителството на ПРОВ, Любен Беров. В преговорите за съставяне на правителството участваха двама съветници на президента Алексей Алексеев и Ген. Стоян Андреев, съветник по сигурността, Димитър Лучев и Асен Ничковски представляваха групата от 23 народни представители, напуснали СДС. Аз в ДПС. От БСП не присътваха на разговорите. На срещите в президентството идваха депутати, приближени на Дера Тренчев и Кътта, подкрепа. Обсъждахме имена на кандидати за министри, предложени от проф, Беров и присъстващите. Отделна група обсъждаше бъдещата програма за управление. На 30 декември 1992 от трибуната на НАС, проф Беров предложи структура и състав на правителството. НСА гласува процедурите за избора на ново правителство и председателят на НСА Александър Юрданов обяви процедура за тайно гласуване. От се забраниха на депутатите си да участват в него. Парламентарните групи се съвещаваха в стаите си. Близо 4 часа след обявеното начало на вота, никой от депутатите не влизаше в стаите да гласува. Жан Виденов беше затворил депутатите на БСП в зала «Запад». В правилника на НЕСА и в Конституцията след обявяване на процедурата по гласуване нямаше срок за закриването и настъпи голямо напрежение, включително и в групата на ДПС. Бяхме се събрали в кабинета на Кадир, Кадир Доган, аз, Юнал Люкви. Влезе Майя Тошкова, секретарката на парламентарната ни група, и съобщи, че Петя е Шоповал БСП и един от адвокатите на Андрей Луканов искат спешна среща с Гана Доган по важен въпрос. Догани ни каза да ги покани. Петя Шопова влезе при нас весела, щастлива и ентузиазирана и се обърна към Доган. Гъна Доган, нашият общ приятел е вече вкъщи и чака да му се обадите. В началото не разбрахме за кого става въпрос. Доган стана и се обади по телефона на някого, добре дошъл вкъщи. Все пак успяхме. Да си жив и здрав и весело изкарване на празниците. Ще се видим, след този разговор Петя Шопова излезе, а Доган, доволен от нещо и потривайки ръце, се обърна към мен, господин Октей, ти и депутатите се съмнявахте дали ще има правителство. Сега излез да видиш как от зала, запад, тръгват да гласуват. Попитах го с кого е говорил и той отвърна. Луканов излезе от ареста и е на свобода. Вече си е вкъщи. Така с гласовете на депутати от бсп 83, от СДС 23 и ДПС 21, общо 127 народни представители избраха правителството на проф. Любен Беров. Успя заговорът, организиран и координиран след ареста на Андрей Луканов на 9 юли 1992 до неговото освобождаване на 30 декември 1992. В него са участвали Ахмед Доган, Желю Желев. Константин Тренчев, Димитър Луджев, Ген, Бригулас Парухов, Ген, Стоян Андреев и Дръ, в един действие с службите. Те свалиха първото демократично правителство на СДС и министър председателя Филип Димитров и избраха правителството на проф, Любен Беров. Започна ерата на г -мафията. В знак на несъгласие с съвместното управление на ДПС и БСП, трима народни представители от ДПС – Мехмед Ходжа от Кърджали – Исмаил Исмаил от Силистра и Емил Бучков от Пловдив, напуснаха парламентарната група на ДПС и останаха в НАС като независими депутати. Групировките в управлението на България Много силно влияние върху дейността на правителството Беров и кадроването на ниво зам. Министри, шефове на агенции, областни управители имаха Димитър Лучев и Константин Тренчев като неформални лидери на 23 имата народни представители. Отцепили се от Съюза на демократичните сили, след подкрепата им на правителството на Беров. Евгений Матинчев от ДПС, стана вице и министр на труда и социалната политика, а Стоян Денчев беше назначен за главен секретар на Министерския съвет. Той беше човекът на Доган и Илия Павлов. Илия Павлов идваше всеки ден в колуарите на парламента и се срещаше с Ахмет Доган, Димитър Лучев и Андрей Луканов. Чрез тях той имаше силно влияние върху решенията на правителството на проф Любен Беров. Двамата състоян Денчев съгласуваха програмата и решенията на правителството. На няколко пъти проф Беров заплашваше с пред парламентарните групи на ДПС и ВСП и пред новосъздадената група на Димитър Луджев, Демократичен център, която се регистрира по-късно като партия Нов избор. Точка, точка, точка. През 1994-та Пловдив се създаде групировката ГУ. учредители бяха бизнесмени, отвърдили се от средите на назначените милионери на Андрея Луканов в различни области на бизнеса. Знакови имена в ГУ бяха Илия Павлов, Васил Бошков, Добромир Гущаров, Валентин Мулов, Борислав Дионисиев, Красимир Стойчев, Георгия Агафонов, Емил Кюлев, Ангел Първанов, Петю Блъсков, Георгия Аврамов. Степан Ерамен и Христо Александров. За лидер на гъв беше избран Илия Павлов. Всички те разпределиха помежду си влиянието върху 13 сектора от економиката на България. Всеки един от тях застана на входа и изхода на държавните предприятия. Внасяха суровините за производство и изнасяха произведената продукция. Разходите за производство и работна ръка бяха за сметка на държавните предприятия, които трупаха дългове от милиарди. Давам пример. На входа и изхода на Кремиковци бяха мултигруп, които внасяха суровини и изнасяха продукцията. Кремиковци натрупа 4 милиарда дълг и по-късно фалира. След време беше продаден с дълговете за 1 лев. Голяма част от членовете на ГА създадоха банки и получиха лиценз от Българска народна банка. Всяка новосъздадена банка получи финансиране от БНЛБ и държавна спестовна каса като старт за дейността си от стотици милиони левове и валута. Всяка банка обслужваше с кредити обръчите от собствени фирми. Даваха кредити и на контролираните от тях държавни предприятия срещу залог от техните активи и извършваха скрита приватизация, като ставаха собственици на предприятията. Пример – придобиването на собствеността на «Балкан Турист» от Мултигруп. Обединението ГА се разпадна след падането на правителството на проф. Любен Беров в края на 1994 сп свали доверието от правителството на проф. Любен Беров и той подаде оставка. Президентът връчи мандат на Димитър Лучев за съставяне на правителство, но той не получи подкрепа и неговата кандидатура беше отхвърлена. Тогава Желю Желев назначи Слука служебно правителство на с Ренета Инжова и насрочи за 18 декември 1994 провеждането на предсрочни парламентарни избори за 37-во Народно събрание. Създаване на Обединените демократични сили БСП спечели изборите с 125 мандата и състави самостоятелно правителство на Челос Жан Виденов. СДС спечелиха 69 мандата, Народен съюз 18 мандата, ДПС 17 мандата, БББ, НЖ, Ганчах 11 мандата. Тогава председателят на СДС Филип Димитров подаде оставка и на 30 април 1995, а за председател на Съюза беше избран Иван Костов. Стоян Денчев беше избран за Народен представител от ДПС в избирателен район Разград. В края на управлението на проф. Любен Беров Стоян Денчев беше назначен за посланник на България в Финландия, но освободи посланическата длъжност и стана депутат. Той беше очите и ушите на Илия Павлов в ПГ на ДПС и в парламента и негов посредник Садоган. По времето на преговорите за създаването на Обединените демократични сили, Денчев създаваше напрежение и интриги, както сред народните представители на ДПС, така и в Централния съвет на ДПС, защото мултигруп ИГА бяха против участието на ДПС в ОДС. Създаваше се напрежение и между СДС и НАЦ. Под влиянието на Стоян Денчев, така наречената група на младотурците Гилнер Тахир, Юджел Атила и Кемал Ейоп постоянно се противопоставяха срещу водените от мен преговори с Петър Стоянов, Веселин Метогиев и Петко Илиев за създаване на Обединените демократични сили. Обвиненията към мен бяха, че подарявам партията ни на Иван Костов и СДС, като я закривам. И припомняха решението на националната конференция на ДПС за закриването ни като партия и сливането ни с вясноцентриски партии. Тази конференция се проведе през есента на 1993 тавана ДК, още по време на правителството на Беров. Тя прие решението за закриване на ДПС, предложено от група основатели на партията. Делегатите на конференцията решиха ДПС да се преобразува в обществена организация за права и свободи. Ахмед Доган огласи това решение на пресконференция с журналисти след приключването на форума. С от Централния съвет на ДПС и като заместник председател на ДПС, по междупартийните взаимоотношения след разговори с Петър Дертиев, председател на БСДП и с негово съдействие организирахме среща в сградата на Българската академия на науките, на която той покани и присъстваха представители на всички регистрирани партии със социал-демократическа идеология. След много проведени срещи и заседания решихме в залата на новотел в София да подпишем коалиционно споразумение между партиите като обединени социал-демократи. Споразумението подписаха лидерите на 18 партии. За патрон на обединението беше избран единодушно дъра Петър Дертлиев. Споразумението подписаха Ахмед Доган, Николай Василев, Петър Слабаков, Церовски и други. Това обединението обаче просъществува твърде кратко. Много от партийните лидери, които го подписаха, станаха народни представители от БСП на изборите през 1994, бяха възнаградени за предателството, по думите на дъра Петър Дерклиев. Тук е мястото да кажа, че по идеология винаги съм приемал социал-демократическите принципи, а не либералните. И днес споделям мнението, че преходът от тоталитарно непазарно общество към демократично пазарно може да се осъществи с истинска социал програма за управление. БСП бяха имитатори социалисти. Те не допуснаха ДР Дертиев да стане президент, а избраха да Желев и унищожиха формацията на автентичните социал-демократи, оглавявана от ДРТ. Страните от бившия соцлагер, които бяха управлявани от истински социал-демократи, успяха и изпревариха България, и станаха модерни европейски държави – Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Естония, Румъния, Литва, Латвия. През 1995 започнахме подготовката на местните избори. След разпадането на социал-демократи обединение е ръководствата на СДС. ДПС и Народен съюз решиха да се сключи споразумение между партиите и да участваме със взаимна подкрепа и общи кандидати за кметове на населените места. На 16 юни 1995 в Зала, Запад, на ННС, се подписа споразумение за участие с общи кандидати на местни избори 95 от Иван Костов за СДС, Стефан Савов и Анастасия Мозер за Народен съюз и Ахмед Доган за ДПС. Към споразумението по-късно се присъедини и БСДП. Служи се началото на създаването на Обединени демократични сили. ОДС спечели кметските места в много общини на тези избори. От карта с червени общини на БСП България стана карта с сини общини. Проектът ОДС доказа на местните избори, че е успешно дясно демократично-политическо обединение. С началото на 1996 започна подготовката на партиите от ОДС за издигане и подкрепа на едина кандидатура за президент и вице -президент на изборите на 2 ноември 1996. От структурите на СДС бяха номинирани трима кандидати Асенагов, Петър Стоянов и Александър Юрданов. СДС организира национална конференция в НДК, на която Петър Стоянов беше избран за кандидат от СДС. Народен съюз и ДП се издигнаха кандидатурата на даре Желю Желев, а ВСДП подкрепи кандидатурата на Петър Стоянов. Съветът на ОДС не може да постигне разбирателство за общ кандидат и единодушно се реши да се проведат вътрешнопартийни избори. Изборите се проведоха на 1 юни и в страната бяха създадени 3333 секции от ръководствата на партиите, участващи в ОДС. Те имаха представители във всяка секционна, Общинска, Областна и Централната изборна комисия. В нейния състав влизаха като съпредседатели Христо Бисаров от СДС, Петър Станков от ДП, Петко Илиев от Бързен и Аз от ДПС. Кметът на София Стефан Софиянски ни предостави офис на УЛ, Исток, Трети. Към тази комисия създадохме секретариат с представители от всяка партия. От ДПС предложих Мустафа Карадая. Секретариятът обработваше данните и координираше дейността на областните, районните и секционните комисии. С решение на съвета на ОДС се създаде и регистрира фонд «Избори 96». В управителния съвет бяха Марио Тагарински, Касим Дал, Александър Праматърски и представител на БЗНС. Предварителните избори спечели Петър Стоянов и той беше номиниран за кандидат-президент от партиите в ОДСС. На 2 ноември 1996 Петър Стоянов спечели и изборите срещу кандидата на БСП и стана президент на Република България. Той встъпи в длъжност на 22 януари 1997 година. През май, след трагедията, която се случи на околовръстното шосе на София катастрофа, при която избора камион с 13 двойници, беше извършено журналистическо разследване от Севда Шишманова от националната телевизия. Тя направи репортаж за тогавашния министр на вътрешните работи в правителството на Жан Виденов Любомир Начев, от който се виждаше, че след инцидента министърът е накупан с жени Калканджиева и други манекинки. Това предизвика скандал в правителството, парламентарната група на БСП и в общественото пространство и доведе до неговата оставка като министър на вътрешните работи. На негово място беше избран Николай Добрев. Парламентът под обстрел. На 2 октомври 1996 пред дома си в София беше убит Андрей Луканов. Неговото убийство предизвика изключително сериозни сътресения в БСП и управлението на България. Голяма група депутати и активисти на БСП организираха подписка с искане за извънреден конгрес на БСП и оставката на Жан Виденов като председател на БСП и смяната му като министр-председател на България. Организатори на вътрешния преврат в БСП и главни действащи лица бяха Николай Добрев, Георги Първанов и Николай Камов. Подкрепяше ги Александър Лилов с хората около него. Срещу преврата бяха от Обединение за социална демокрация, оглавявана от Чавдар Кюранов, към които принадлежаше убитият Андрей Луканов. В ПГ на БСП имаше 23 народни представители от ОСД. Поизвестните сред тях бяха Нора Ананиева, Школагерски, Димитър Льончев, Клара Маринова, Меглена Плокчиева и Дра, които по покъсно бяха изолирани и не попаднаха в листите за народни представители и в ръководството на БСП. БСП свика извънреден конгрес на 21 декември 1996, на който Жан Виденов подаде оставка, а Георги Първанов беше избран за председател на партията. На 28 декември 1996 Жан Виденов подаде оставка и като министр-председател. Превратът в БСП успя. Събитията в БСП и правителството доведоха до фалит на много банки. Доларът стана на 3000 лева, обесцениха се спестяванията на хората. Вложителите загубиха парите си в фалиралите банки, създаде се дестабилизация и революционна ситуация в страната. На 10 януаря 1997, някъде към 15 ча, пред Народното събрание имаше малка група протестиращи граждани. Дарик Радио, предаваше наживо протеста пред парламента и с различни коментари призоваваше софиянци да се присъединят към него. Започна заседанието на парламента и всичко беше съвсем нормално. Депутати от СДС и Народен съюз излизаха и разговаряха с протестиращите. Аз също излизах сред хората. Всичко изглеждаше спокойно до вечерта. Към 8 ча, с автобуси от Кремиковци, сред протестиращите се изсипаха още много хора. Новодошлите бяха хиляди и много агресивни. Започнаха да замерят сградата на Народното събрание с камъни и железни предмети. Пристигна жандармерия, дойдоха и министър Николай Добрев заедно с генерал Красимир Петров, директор на СДВР. Тълпата стана още по-агресивна и многобройна след провокации от страна на полицейските части и призивите на «Дарик Радио» и изпотроши прозорците на Народното събрание. Председателят Сендов прекрати заседанието и народните представители от БСП бяха прибрани в пленарната зала, за да не се показват по прозорците и да не дразнят протестиращите. Стаите на СДС и ДПС гледаха към сградата на БАН, където бяха най-агресивните протестиращи и техните прозорци, както и прозорците на кабинетите на ЗАМ. Председателите на НСА Сейнагов и Юнал също бяха потрошени, въпреки че хората виждаха познатите лица от СДС. Част от въоръжените полицаи от жандармерията влязоха в парламента като при преврат, в нарушение на вътрешния ред на Народното събрание. Само председателят на Народното събрание и министърът на вътрешните работи имаха правомощия да ги допуснат. Полицаите решиха да изведат народните представители от начало в Чавдар Кюранов и ги качиха на бронирани джипове на НССО. Полицейските части започнаха да изтласкват протестиращите с опит да направят коридор за извеждане на джиповете в посока, Александър Невски, където толпата беше най-многобройна и най-агресивна. Нападнаха джиповете, качиха се върху тях, замеряха ги и полицейските части бяха принудени да върнат народните представители в градата на НС. След като ги върнаха, разговарях с Чевдар Кюранов. Той ми каза, че Николай Добрев и Георги Първанов са се подиграли с тях и това е целенасочена акция срещу депутатите от ОСД, защото те отказват да ги подкрепят и ги обвиняват за убийството на Андрей Луканов и преврата срещу Жан Виденов и правителството. По същия начин изведоха и Жорж Ганчев през градината към Софийския университет, ограден от гардове, приклекнал сред тях с патешко ходене, стигнал до колата на НСО на Бул. В. Левски, след което легнал на пода на колата. Всички нейни прозорци били потрошени. Той и неговата пъхга се колебаеха дали да подкрепят ново правителство, предложено от БСП. След тези яци полицейските части не можеха да удържат протестиращите, водени от силови групи на мултигруп. Сред тях беше Рамадан Атала и е тогава началник снабдяване в Кремиковци. В един момент запалиха вратата на Народното събрание и някои от протестиращите проникнаха в предверието. Полицейските части барикадираха вратата от вътрешната страна, а въоръжени войници бяха насядали и налягали в коридорите на парламента. Голяма част от протестиращите софиянци се разграничиха от агресивните протестиращи, които компрометираха протеста, особено след нападението над Филип Димитров пред хотел, София, Радисън. Президентът Петър Стоянов, кметът Стефан Софиянски и Ген, Красимир Петров с мегафони призоваваха протестиращите за спокойствие и да се разграничат от провокаторите. В стаята на Юна Лютви бяхме Ахмет Доган, Юна Лютви, Иван Костов, Стефан Савов, Анастасия Мозер, Тодор Кавалджиев и обсъждахме ситуацията и възможните действия от страна на партиите в ОДС. По време на срещата камък строши съклата и падна до нас. По-късно при нас дойде и президентът Петър Стоянов. Всички бяха единодушни, че никой от партиите в ОДС няма отношение към организирания протест и бяха на мнение, че протестите са организирани и употребени от групировките в Г и Мултигруп. Протестът продължи до полунощ. Към 4 сутринта протестиращите се разотидоха и ние също напуснахме парламента пеша. Колите ни чакаха на ул Московска, пред общината. По площада и улиците имаше граждани, които развяваха български знамена, но всичко се беше успокоило. На другия ден, 11 януари, сутринта голяма група граждани протестираха пред сградата на президентството и искаха да я блокират. Те призоваваха президента Желев да не дава мандат на БСП за съставяне на правителство след оставката на Жан Виденов. Бях сред протестиращите и видях, че между тях имаше и провокатори които призоваваха да се штурмува сградата. Имаше много малко полицаи, от случилото се пред парламента и след призивите на провокаторите пред президентството остана с впечатление, че някой целеше да употреби протестиращите за обявяване на извънредно положение в страната. Сред протестиращите дойдоха лидери на ОДС и синдикатите и се обадихме за изпращане на още полицейски части. Разговаряхме с хората да не се подават на провокации, защото штурмоването на сградата на Народното събрание и президентството обслужват единствено БСП. Слава богу, бяхме чути от протестиращите и те се разотидоха, докато още бях сред хората пред президентството, по мобилния ми се обади Иван Костов и ме покани на среща на лидерите на ОДС в сградата на бившия партиен дом, в стаята на председателя на ПГ на СДС. Там бяха всички лидери на партиите от ОДСА Иван Костов, Стефан Савов, Анастасия Мозер, Ахмет Доган, Дара Петър Дерклиев, президентът Петър Стоянов, Йордан Соколов и Евгений Бакърджиев. Костов каза, че ме е поканил със съгласието на Доган като един от активните участници при създаването на ОДСА. Има много манипулации относно ролята на Иван Костов и СДС за събитията на 10 януари 1997 твърди се, че той е в дъното на организирането на нападението срещу парламента, за да се предизвика гражданска война в страната, а на другия ден се бил оплашил и настоявал от СДС и СДС да гледат отстрани случващото се. Приписваше му се също, че вечерта срещу 11 и е потривал ръце и казвал, оставете комунистите да се избият и да има кръв, за да се осъзнае народът. Това обаче не беше истина. Костов беше инициатор на събирането на 11 януари. Тема на дискусията беше как ОДС да овладее ситуацията, за да не се допуснат напрежение и сблъсъци в страната. Стигна се до общото решение да се организира концерт на ПЛ, Ау. Невски, с известни изпълнители и състави, привърженици на СДС и ОДС. По време на концерта и след него да говорят всички лидери от ОДС и да призуват своите структури да овладеят напрежението и протестите в страната. Всеки ден да се организира протестен поход от НДК до АО. Невски, до отказа на пък, да реализира мандат за управление. Вечерта наистина имаше грандиозен концерт, а на следващия ден от тръгна огромно множество и се насочи към НДК. На първия ред на колоната се бяха хванали под ръка Иван Костов, Стефан Савов, Анастасия Мозер, Ахмед Дуган, Дъра Петър Дертиев и други лидери на партиите от ОДС. В цялата страна бяха блокирани големи кръстовища, жаплини и автомагистрали. Протестиращите трупаха дървета и автомобилни гуми и палеха огньове. Държавата беше парализирана. Хората не само в София, но и в цялата страна искаха разпускане на НСА и предсрочни избори. На 22 януари 1997 президентът Петър Стоянов встъпи в длъжност. БСП номинира Николай Добрев за министър-председател и Стоянов му връчи проучвателен мандат. На 4 февруари Николай Добрев и Георги Първанов върнаха мандата. Следващите парламентарни групи, получили мандат да съставят правителство по Конституция, го връщаха още в деня на получаване, за да се ускори процедурата и обявяването на предсрочни избори от президента. Той определи датата за провеждането на избори за 38 ОНС на 19 април 1997 и назначи служебно правителство с министър-председател Стефан Софиянски. Много и различни коментари има за връщането на мандата от Георги Парванов и Николай Добрев. Версията на двамата е, че са го направили, за да не допуснат ескалиране на напрежението в страната и проливането на кръв. Версията на Петър Стоянов е, че ръба да наруши конституцията отказал да подпише указ за успешно изпълнен проучвателен мандат с посочен състав на Министерски съвет. Моята информация е следната. Не протестите и събитията от улицата принудиха Николай Добрев и Георги Първанов да върнат мандата на 4 февруари 1997-те. по поскоро не можеха да постигнат съгласие с Чавдар Кюранов и групата от 23 народни представители от ОСЕДА да подкрепят правителство на с Николай Добрев, когато обвиняваха с Георги Първанов за преврата срещу Жан Виденов след убийството на Андрей Луканов. Без тяхната подкрепа и подкрепата на ПГ, на БББ, на Жорж Ганчев, те можеха да разчитат само на 102 и двема народни представители от БСП. Затова върнаха мандата. След това Георги Първанов и Николай Добрев изолираха хората на ОСД и Чевдар Кюранов от ръководните структури на БСП и от парламента. Те не бяха номинирани в листите на БСП за народни представители. Вътрешни борби в ДПС. След президентските избори на 2 ноември 1996 свикахме заседание на ДЖС на ДПС и обсъдихме подготовката и провеждането на третата национална конференция на ДПС на 1 декември в НДК. По време на заседанието Касим Дал изненадващо предложи конференцията да се проведе в Кърджали по искане на областната организация на ДПС в Кърджали. Имаше спор къде и как ще бъдат настанени около 1000 делегати. Поддръжниците на тази идея обясниха, че хората ще бъдат настанени в различни хотели в Кърджали и Хасковските минерални бани. Предложението беше подкрепено и от Ахмет Доган и така се стигна до провеждането на конференцията в Кърджали. Настаняването на хората на малки групи на различни места даваше възможност да бъдат притискани и контролирани ръководителите на делегатите по региони. В хотел на Минералните бани беше отседнал полковникът от Д.С. Йордан Йорданов кун на сватбата на Доган с Ширин Карнобътла и директор на фирма А.Р.И.С. Тази фирма управляваше бензиностанциите на Мултигруп и внасяше Коли Тофаш от Турция. В същия хотел бяха настанени около 50 бивши и охранители от силовата групировка на Мултигруп. През нощта между събота и неделя същите охранители респектирали, отвекли и пребили някои от областните и общинските лидери. Акцията била ръководена от Полк, Йорданов и Касим Дал. Снати с натиски налагали да се промени уставът на ДПС и да се даде едно лична власт на председателя на ДПС, Доган, като се отнемат правомощията на колективните органи, Централен съвет, областни съвети и общински съвети и изпълнителните съвети към тях. Решенията на председателя да са задължителни и за парламентарната група на ДПС. Всички ръководни кадри, които са за закриване и сливане на ДПС с Обединените демократични сили, начало с Осман Октай, да бъдат изхвърлени от ръководните длъжности в партията в ЧАС и Централното оперативно бюро. Касим Дал беше избран за председател на изборната комисия от конференцията по предложение на Доган. По предложение на Касим дал се прие гласуването за членове на Централния съвет да се проведе тайно. На тази конференция за пръв и последен път в ДП, съд се гласува тайно. Преди него проведохме драматични закрити заседания с окръжните и общинските председатели, ръководители на групите от страната. Много от тях разказаха за репресиите през нощта срещу неделя от силовите групи на мултигруп. Доган и Касим да отхвърлиха обвиненията и отричаха за подобни посегателства срещу хората. Наложиха тайното гласуване и фалшифицираха протоколите от избора. В Централния съвет влязоха подбрани от тях хора. Станалите по право членове на Чеса от квотите на окръжни председатели бяха грубо свалени от трибуната от Доган, като например Бюнер Тахир, избран за окръжен председател на ДПС в Разград. Много делегати не пуснаха конференцията, протестирайки срещу манипулиране на избора. С 222 гласа аз отпаднах и не бях избран за член на чеса. Заедно с мен отпаднаха и други знакови личности, основатели на ДПС, и така останахме редови членове на партията. С промените в устава, председателят Доган получи едноличната власт в ДПС, което е в сила и днес. Веднага след избора напуснах конференцията и Доган помоли да се видим насаме вечерта в резиденцията в Кърджали. Помолих го на разговора ни да има свидетели. Той прия е и заедно с нас бяха Юна у Лютви и Фикрет Сепетчи от Пловдив. Доган каза, че е изненадан и много съжалява за моето отпадане от състава на ЧС. Едва не се разплата, за да бъде убедителен. Отвърнах му че Москва на Сълзи не вярва и че съм убеден, че без негово съгласие Касим, Дал и кумът му полк Юрданов не биха организирали преврат, като тероризират делегатите. В края на разговора Доган ме покани да остана в централата на ДПС, като негов началник кабинет. Отказах, подозирайки, че Доган и Касим Дал с помощта на мултигруп, груп се готвят да отстранят всички ръководители в ДПС, поддържащи идеята партията да стане част от АДС. Аз се обадих на шофьора си Османи Смаил и жена му е мине, моя секретарка, да изнесат всички документи от кабинета и касата ми през нощта срещу неделя. До сутринта те опразниха кабинета ми на втория етаж в централата на ДПС на Лу, Стамбулийски, 45-та. Документите бяха преместени на сигурно място. Върнах се в понеделник преди обяд в София, а кабинетът ми вече беше запечатан от Касим Дау. След няколко дни той се настани в него, като новия заместник председател на ДПС, по организационните и кадрови въпроси. След промените, Касим дел със съгласието на Догано унищожи партийния архив с всички протоколи от форумите и заседанията на ЧОБ и ЧС. Обявиха, че са изчезнали, внушаваха, че аз съм ги изнесъл с другите документи от моя личен архив. Три дни след конференцията проведох през конференция в една от залите на хотел, София, Радисън. Имаше голям интерес и дойдоха много журналисти. По време на през конференцията ми донесоха бележка, в която ми съобщаваха за молбата на Доган да присъства като слушател. Съгласих се и направих така, че журналистите, седнали близо до мен, да видят и прочетат бележката от Доган. Той дойде с Касим Дал, Юна Лютви и Дръг и журналистите го обсипаха с въпроси. Той отказа да отговаря, като им каза, че пресконференцията е на Октай и той дошъл като слушател. Целта на тази пресконференция беше да предупреди обществеността, че ВДПС ДПС предстои чистка на ръководни кадри, които са за закриване на ДПС и обединение и сливане с ОДС. Заявих още, че който посегне на основателите на ДПС и обединението с ОДС, в мое лице ще има сериозен опонент и противник. И наистина, еднолично лично с заповед, подписана от Доган, бяха отстранени ръководни кадри на всички нива от местно, общинско, областно и централно ниво. На техни места със същата заповед се назначаваха други. Касим Дал на място привеждаше изпълнението на заповедите. Грубо изхвърляха от клубовете на ДПС легитимно избрани ръководители и им забраняваха повече да влизат там. Сменяха бравите и слагаха СЛТ. Голяма част от съпротивляващите се бяха отстранени от партията. В следващите месеци в страната бяха изключени над 2500 членове, основатели на ДПС. Раздяла с ОДС, изближаване с мафията. След обявяването на предсрочните избори за 38-о Народно събрание ДПС напусна ОДС и стартира проекта «Обединение за национално спасение» с патрон Симеон Съкско-Бургоцки. В Мадрид при цая отидоха всички лидери на партиите Фонс и го поканиха. Той прие, в коалицията с ракетоносител от ДПС бяха партии, оглавявани от Димитър Луджев, Нов избор, АЛ. Каракачанов, Зелена партия, Венци Димитров и Арлин Антонов. За секретар на ОНС назначиха стоян Денчев. Направиха предизборни плакати с снимките на лидерите на партиите Фонс и Симеон Сътскобургоцки с неговия подпис. Царят откри предизборната кампания на Ос символично във Велико Търново. Доган напусна ОДС с оправданието, че Иван Костов използва ДПС и не гарантира достатъчно избираеми места в листите на ОДС за кандидатите на ДПС, дори в традиционни за ДПС избирателни райони. Това не беше истина. Истинската цел беше в ОДС да вземат по малко от 120 мандета. За да нямат абсолютно мнозинство и Иван Костов да бъде принуден да направи коалиция за управление СОНС ДПС, за да може бъдещото правителство да бъде контролирано в полза на мултигруп и да, да бъде реализиран моделът, формулиран от Доган пред медиите, аз управлявам управляващите. Но ОДС спечели абсолютно мнозинство и Иван Костов състави правителство, а он ОНС изпадна в изолация. Започнаха реформите за излизане от кризата – финансова, административна, управленческа и политическа. Илия Павлов, Полк, Димитър Иванов гестапото, Стоян Денчев, Радослав Ненов, Николай Валканов и Дра – обърнаха гръб на ОНС. Илия Павлов забрани на да отсяда безплатно в хотелите му и нареди да изхвърлят багажа му от шведския хотел във Варна, като му съобщят, че повече не е желан техен гост. Освен това Павлот прекрати и финансирането на Централата на ДПС и Вестник, Права и Свободи. Вестникът спря да излиза, а Доган две години не плащаше заплати на служителите си. Телефоните и токът бяха изключени, а сансьорите бяха спрени. Доган престана да ходи в кабинета си, а голяма част от служителите бяха освободени под предлог, че са назначени от мен и Доган им няма вече доверие. Сред освободените бяха и негови много близки като Али е Шиникяр, личната му секретарка, работила с него и в философския институт, Ерол Челеби личната му охрана, и почти всички служители, назначени по мое време и работили под мое ръководство. Касим Дъл назначи Теодора, доведената дъщеря на Невена Коканова, за административен секретар и още няколко нови лица. В обкръжението на Доган се появи лицето Мирчо Петково-Червен Бряк, известен като Мирчо Циганина. Той държаше под найем бившата резиденция на Тодор Живков в Правеци, Шатрите, култово нощно заведение в града. В заведението се предлагаха проститутки и други екстри. Всяка седмица от петът до вторник Дуган отсядаше в резиденцията и посещаваше всяка вечер, Шатрите. Мирчо Циганина поемаше всичките му разходи. Колана на САО го караше до там и го вземаше във вторник. Доган ядко идваше в парламента. Димитър Луджев, Венци Димитров, Арлин Антонов, Ал. Каракачанов и Стоян Денчев, използвайки отсъствието на Доган, флиртуваха с министри и депутати на ОДС. Аз като редови депутат и бивш член на ръководните структури в ОДС, поддържах много близки отношения с Иван Костов, министри, народни представители и ръководители на партиите от ОДС. Един ден ми се обади Илия Павлов и ме покани на вечеря. Приех. Иска да знам какво е намислил. Имах информация, че отново се е сближил с Доган. Преди да поръчаме вечеря, го попитах за целта на поканата му. Каза, че иска да създадат нова парламентарна група, като отцепят 20-30 народни представители от ОДС, както по времето на Филип Димитров се отдели групата на Димитър Луджев. Тогава с Доган ще ли да диктува дневния ред на правителството? Попитах го защо ме занимава с това, след като вече съм никой. Отвърна, че знае колко близък съм с много от депутатите от ОДС и те ми се доверяват. Поиска да направя списък с недотъм лоялните на Костов депутати и да им се плати. Като за начало бил задали 100 000 долара за целта. Отказах и си тръгнах веднага. След тази среща Доган ме покани навечея в правец. Каза ми в петък в 20 че, да бъда там. Никога не бях ходил в резиденцията. Реших да съм наштрек и да разбера поканата на Догани има ли нещо общо с Илия Павлов. След обед се обадих на Илия Павлов и поисках среща. Той ми каза, че пътува за на мач да бие Гриша Ганчев. Тогава Илия Павлов беше президент на ЦСК. Добави обаче, че вечерта ще се видим в резиденцията. Тогава ми стана ясно, двамата с Доган са съгласували тази среща в правец, за да ме притиснат за създаването на нова парламентарна група с депутати от ОДС. Реших да не в 20-ти а в 22-ти когато са вече изнервени и пийнали. Доган наистина беше ядосан от закъснението ми. Оправдах се, като казах, че трудно съм открил резиденцията. На вечерята присъстваха освен Доган, Илия Павлов, Николай Волканов, за моя голяма изненада – Дъръж Желев, бившият президент, Венцислав Димитров и Мирчо Циганина. Две от момичетата на Мирчо танцуваха на масата. Поканиха ме да седна между Доган и Илия Павлов. Отказав да пия алкохол, Доган не беше в настроение. Нареди да спрат музиката и да ни оставят сами. Илия Павлов каза, че отиват в дискотеката в Ботевград, където ще чакат да им занесем добри новини. Когато всички тръгнаха и останахме насаме с Доган. Той ме попита грубо, какви са тия 100 хиляди долара, които си поискал от Илия Павлов, за да участваш в създаването на нова ПГ с отцепници от ОДС. Аз като твой председател ти нареждам да свършиш работата като партиен член. И се за обвинението, че съм искал пари от Илия Павлов и поисках веднага да отидем при него в дискотеката в Ботевград, за да го питаме дали аз съм говорил с него за пари или съм му отказал да участвам в преврата. Ръднахме с охраната на Доган от НЕ, СЕЛ и до град мълчахме. Пред дискотеката там ни чакаха охранителите на Илия Павлов и ни придружиха до сепарето, в което бяха седнали Илия Павлов, Николай Валканов, Венцислав Димитров и Дера Желю Желев. Момичетата на Мирчо също бяха там. Илия Павлов усмихнат ни попита, Ахмет, свършихте ли работата? Доган мълчеше и аз попитах пред всички, Илия. Идва ли съм при теб да ти искам пари, или ти ме покани на вечеря да ми предложиш за гърба на Доган 100 000 долара, за да организирам преврат срещу Костов? Напуснах ли срещата с теб възмутен? Кажи истината. Илия Павлов отговори: Ахмед знае истината. Тук сме се събрали сериозни хора, нека да се разберем кой с какво ще се заеме, за да се отървем от командира. Тръгнах си и вместо за София казах на шофьора ми да кара към плевен. Бяха афектиран и не исках да рискувам. Всичко можеше да ми се случи по пътя към столицата. В Плевен ме очакваше Мустафа Кърнобът лъв хотел, Ростов-на-Дон. Споделих с него това, което готвят Доган и Илия Павлов. Той ме посъветва да информирам Иван Костов, за да може да им противодейства. Така и направих. Върнах се в София и се срещнах в Ген. Атанас Атанасов, тогава директор на НСС. Познавах се с него от 1991, когато беше прокурор в Разград и когато по-късно с моя подкрепа беше назначен за директор на ДВР Разград от Йордан Соколов, министър на МВР в кабинета на Филип Димитров. Той незабавно информира Иван Костов за готвения заговор. Докладът на Ген, Атанасов от разследването доведе до освобождаването на девет министри от правителството през 1999 и тогава Иван Костов публично заклейми доган като го нарече проклятие за България. Основният участник и организатор на заговорът се оказа Христо Бисеров, главен секретар на СДС. Той беше предупреден и не пусна СДС, преди да бъде разобличен и изключен. Оправда на пускането си, като изрази несъгласие с управлението и започна да критикува Иван Костов. През 2001 беше приютен от Илия Павлов и Доган в ДПС по време на управлението на НДСВ и ДПС. Така заговорът не успя. На 6 април 2001 докараха Симеон съкско да създаде на ДСВ, за да отстранят Иван Костов от власт. Страхуваха се да не би той да спечели изборите през 2001 и да управлява още 4 години. Постигнаха целта си на ДСВ за 120 мандата и го починиха чрез Доган. Отново си стискаме ръцете с Доган. ДПС традиционно печелеше в 26 общини с мюсюлманско население изборите за кмет и общински места в местните парламенти. Но за поредните местни избори изключените бивши местни лидери на ДП, ДПСът издигнаха във всички тези общини независими кандидати за кметове на общини. От 26 общини кандидатите на ДП ДПСът спечелиха 8 на първия тур, а в 18 отидоха на Балутъш с независимите кандидати. Понеделник, деня след първия тур, дуган ме покани на заседание на ЧАЛБ. Беше изпратил Мустафа Карадея, лидер на младежката организация в ДПС, да ми предаде поканата. Отидох. Заседанието се провеждаше в сградата на ДПС и присъстваха всички членове на ЧАЛБ. Дуган, потривайки брадата си, с лукав поглед се обърна към мен, гъна казаха ми – че вие можете да помогнете на ДПС, да спечели на балотажа във всичките 18 общини. Отговорих, че нямам отношение към местните избори и не аз съм номинирал независимите кандидати. Всеки независим кандидат е заложил авторитета и честа си и аз нищо не мога да направя. Доган тогава каза, Гана Оте, можеш да мразиш нас, но не мразиш партията, длъжен си, както всички ние сме длъжни, да я спасим от загуба. Отвърнах че мога да обявя публично своята позиция в подкрепа на кандидатите от ДПС на балотажа, но няма да моля независимите кандидати да се оттеглят от него. Поставих обаче едно условие, за да направя това, и казах какво искам от името на всички изключени и отстранени ръководители от ДПС. Първи. До три месеца да се свика национална конференция на ДПС в София. Втори. Делегатите с решение на Националната конференция на ДП са да възстановят членството на всички изключени през последните три години на 2500 души. Трети, делегатите с решение на Националната конференция на ДП са да възстановят на ръководните постове отстранените в нарушение на устава областни и Общински Председатели, членове на ЧС и ЧОБ и да ви допусне като делегати по право на конференцията. Четвърти – делегатите с решение на националната конференция на ДПС да променят Остава и да възстановят пълномощията на колективните органи за управление на ДПС. Доган се съгласи и прие тези условия. Поисках да подпишем споразумението, ако това не го унижава. Казах, че трябва да покажа документ на отстранените ръководители. Двамата подписахме споразумението по съгласованите условия. Същия ден свиках през конференция и емоционално заявих стратегията за балотажа – ДПС е втора религия за мусулманите в България. Ако мразим имамина или мюфтията, отказваме ли се от религията си? Ако имаме проблеми с назначените лидерите в ДПС, ще ги сменим, но няма да се отречем от ДПС – нашата втора религия. Беше моя грешка да обява ДПС за втора религия. До ден днешен ДПС използва това. Емисари на партията обикалят по време на избори с Корана в ръце и карат хората да се закълнат в него, че няма да изневерят на партията по време на изборите. На Балутажа ДПСът спечели 17 общини, но загуби 7 – Кърджали, Мунчилград, Кирково, Борино, Сътовче, дърмен и Завет. Все райони с влияние на Доган, след националната конференция на ДПС на 30-31 януари 2000 по ек длъжността ЗАМ председател на партията, но отказах кабинет в централата на ДПС. Работа в кабинета на председателя ИПГ на ДПС в сградата на Народното събрание на Дон Дуков. На първото заседание на новия чест бях избран за председател на предизборния щаб на ДПС за подготовка на изборите през 2001 опити за сближаване с позициите на СДС и Иван Костов. На 26-27 февруари 2000 СДС имаха национална конференция в зала 1 на НДК. Получих подписана лично от Иван Костов покана да бъда гостна на тази конференция. Докладвах за това на заседание на ЧОБ и решихме да уважим поканата, като отида на конференцията с Лютви Местан и Емел Етем. Посрещнаха ни Христо Бисеров и Евгений Бакърджиев и журналистите веднага ни заобиколиха. Мен ме поканиха да вляза от десния вход на зала Едно, откъдето влизаха гостите от чужбина и дипломати от посолствата. Местен и Етем влязоха от левия вход, предназначен за гости от България. Имаше много гости от ЕНЕПа, министр-председатели, дипломати и посланици от много държави. Придружено бисеров и Бакарджиев, минах пред гостите от чужди държави и пред делегатите през цялата зала от дясно наляво. Посрещнаха ме се оплодисменти като важен гост. Разбрах защо бях посрещнат по-къзно. Заради изреченото от Костов за проклятието Доган. Седнах на определеното ни място в лявата част на залата до гостите от българските организации. Христо Бисеров ме попита дали ще приветствам делегатите. Отвърнах, разбира се, ако ни предоставите думата. Бях обаче подготвен за изненади и удари под кръста след такова по посрещане. Очаквах че ще ни унижат, като преди нас да дадат думата за приветствие на Бюнер Тахир, председател на НДПС и коалиционен партньор на СДС в ОДС след напускането на ДПС. Бюнер Тахир беше и народен представител от ОДС. Реших, ако това се случи, да предизвикам скандал, за да привлека общественото внимание и вниманието на чуждите гости. Много е важно в такива моменти да бъдеш забелязан. Това е част от политическия пиар. И в момента който водещият конференцията на СДС, обяви, че предоставя думата за приветствие на Гюнер Тахир, аз демонстративно напуснах залата заедно с Людви Местен и Емел Етем. Журналистите с телевизионни камери ни заобиколиха с въпроса защо напускаме конференцията след такова посрещане. Веднага дойде и Христо Бисеров и пред журналистите също попита, «Господин Октай, какво стана? Защо напускате? Защо си тръгвате?» Так му щяхме да ви предоставим думата. Отговорих му, благодаря на Иван Костов за поканата. Вие обаче проявихте неуважение към нас, третата политическа сила и нейната парламентарна група, като дадохте думата преди нас на Гюнер Тахир и унижихте нашите избиратели. След тези думи си тръгнахме от НДК. Новината за скандала веднага беше разпространена от медиите. Доган ми се обади разтревожен с въпроса защо съм напуснал конференцията. Посланникът на Турция Бурджулгл му се обадил притеснен да го пита. Настоявал за незабавна среща заедно с посланника на САЩ Джейнс Пардиу в централата на ДПС. Ела веднага там, каза ми Доган. Отидох сам, в кабинета му вече бяха двамата посланици. Те не ме познаваха и Доган ме представи като заместник председател на ДПС. Каза че аз нося цялата отговорност за междупартийните взаимоотношения и той не знае защо съм напуснал конференцията на СДС. Представих се на двамата дипломати като бивш зам, председател на ДПС и един от съоснователите на ОДС, близък до СДС и Иван Костов. Извиних се за притесненията, които съм създал и от тях с предизвикания скандал. На Бурджогло заяви, че на посланици полагат големи усилия СДС да и ДПС да отново да се сближат и да преодолеят противоречията, а аз в моето напускане на конференцията съм осложнил ситуацията. Н, пр, пардю мълчеше и кимаше. Говорехме на турски, но имаше преводач на английски. Тогава обясних причината за поведението си. Казах, че познавам много добре гъне Иван Костов и знам. Че ще се извини за обидата, която ни е нанесъл, и скоро ще има официална среща между ръководствата на СДС и ДПС. Дипломатите като че ли малко се успокоиха и преди да си тръгнат. Думите им бяха Дано да си прав. Отговорих им че ако до месец не се състои такава среща, ще поема своята отговорност и ще си подам оставката. Две седмици след конференцията на СДС, при мен в кулуарите на парламента дойде Екатерина Михайлова зам, председател на СДС, и ме попита дали аз и Ганна Доган бихме приели среща с Иван Костов. Казах, че ще попитам Ганна Доган. Обадих му се веднага по телефона и той даде съгласие, при условие срещата да е дискретна и без журналисти. В 11:00 на 7 март 2000, само три месеца след репликата на Костов за проклятието Доган, Иван Костов, Ахмед Доган, Екатерина Михайлова и аз се събрахме в кабинета на председателя на Народното събрание Йордан Соколов на Дондуков. Доган винаги е бил злопаметен и без намесата на посланиците нямаше да приеме тази среща. Началото беше тягостно. Донесоха кафе. Костов беше поръчал да го направят турско. Реших да разведля обстановката и попитах, господин Костов, господин Доган, трябваше ли да чакате цели три години да се върна, за да се състои тази среща. Иван Костов се обърна към Доган и го попита, господин Доган, защо Осман Оптей напусна конференцията ни? Със своята покана аз ви подадох ръка за възстановяване на нашите взаимоотношения. Доган отвърна, господин Костов, въпосъд ви не е към мен, питате Оптей. Поканата ви беше лично до него. Той е човекът, който носи цялата отговорност за поведението и решенията си. Тогава Костов попита имен, и мен, Октей, защо напусна конференцията ни по такъв начин. Ти се опита да ни унижиш пред делегатите и гостите ни. Обясних му това, което той много добре знаеше, напуснах като протест срещу вашата провокация да предоставите думата на отцепника от ДПЦ Гюнер Тахир преди нас. Очаквах този ход от ваша страна и се възползвах. Ако не бях реагирал по този начин, вие нямаше да ни обърнете внимание и днес нямаше да разговаряме тук. Костор отвърна, разбрах, не знаех, че вие, турците, сте толкова чувствителни към тези протоколни грешки. Каквото се е случило, случило, дайте сега да видим как можем да преодолеем различията и недоразуменията между нас след излизането на ДПС от ОДС. Възползвах се от въпроса на Костов и мълчанието на Доган и предложих да проведем среща в разширен състав, двата изпълкума на СДС и ДПС и поресори членовете на ръководствата да предложат общи действия за бързо единодействие и изближаване. Доган веднага реагира, нашето ръководство е от 16 души, а това на СДС от 9. Не са размерни са съставите и ще стане много баби и хилаво дете. Костова отвърна, няма значение броят на хората. Допада ми предложението на Октай. Къде и кога да проведем срещата? Доган се съгласи, щом за вас не е проблем и за нас не е, вие предложите време и място. Казах, че според мен е добре срещата да е извън София, за да се вдигне повече шум и да се предизвикат коментари в медиите. Костов и Доган се съгласиха. Доган предложи Велико Търново като удачно място, защото там управлявахме общината съвместно двете партии. Опонирах му, че в Търново не е добра идея след създаденото напрежението между нас. Изтъкнах, че ще има злонамерени коментари от Рудана, след Шишман и Костов се предаде на турците. Костов се усмихна, а Доган, раздразнен, се обърна към мен, сигурно имаш по добра идея, какво предлагаш. Предложих срещата да се проведе в Пловдив. Мотивите ми бяха, че това е мултиетнически град, пример за мирно съжителство, където също управляваме заедно. Освен това е близо до София и министрите и журналистите няма да изгубят деня си. Предложението за Пловдив се прие и решихме срещата да е на 14 март в Стария град. Костов се обади по телефона на кмета Иван Чумаков и го попита искали да бъде домакин на важни гости на 14 март каза му да приготви една къща в Стария град, където ръководствата на СДЦ и ДПС ще проведат среща и ще дадат съвместно през конференция. След този разговор Костов и Доган бяха посрещнати от журналисти в коридора. Доган не направи изявление. Костов съобщи за срещата на двата изпълкума в Пловди следващата седмица. На 14 март 2000 в Пловди в посрещна кметът Иван Чумаков. Срещата на двете ръководства продължи не повече от час. Стигна се до съгласие членове на двата изпълкума да предложат програма за общи действия и изближаване на позициите по различните секторни политики. След това Костов и Доган дадоха кратка през конференция, на която съобщиха, че СДС и ДПС ще положат усилия за преодоляване на противоречията помежду си. Не отговориха на въпросите на журналистите. Срещата по-скоро беше показна, отколкото плодотворна. След нея други срещи на ръководствата не бяха проведени. Доган изрази недоволството си от това мероприятие пред че ОБ и обвини Костов и ръководството на СДС в надменност. Задължи членовете на ЧЛОБ, поресори да не проявяват активност и ако бъдат поканени на работни срещи от колегите си поресори от изпълкома на СДС, да ги съгласуват лично с него и с никой друг. От страна на СДС също нямаше инициатива. Доган беше против ние да сме активната страна. Казваше, те поискаха среща в Пловдив и ние отидохме. Какво повече? Да им паднем на колене ли? Никога. Беше повече от ясно, че срещите между СДС и ДПС са били формални и са се провели под външен натиск. Двойната игра на Доган След срещата в Пловдив между ръководствата на СДС и ДПС получих информация за зачастилите посещения на Румен Петков в кабинета на Доган в централата на ДПС. Попитах Доган верни ли са тези слухове и той ми отвърна. С него давна сме близки, нали съм плевенски зет? А и като бивш кмет на Плевен с него имаме общи бизнес интереси. Приех това за истина. На 6-7 май 2000 БСП проведе своя 44-ти конгрес в зала 1 на НДК. Получихме покана, подписана от Георги Първанов, за Доган. Той прие. На конгреса бяхме Доган, Касим, Дал, Емел, Етем и аз. Доган каза, че няма да приветстваме конгреса. Искал да чуе лично какъв път ще поемат БСП. Присъстваха гости от различни партии и организации от страната и чужбина. За първи път официална делегация от ДПС посещавахме форум на БСП след неотмененото решение на ДПС за закриване на БСП през 1991 и след искането на БСП, внесено в Конституционния съд за забрана на ДПС през същата година. Водещият, изненадващо за мен, но не и за Доган, му предостави думата за приветствие. От официалната трибуна на Конгреса Доган се изказа от своя име и от името на ДПС. Обращението му към делегатите на Конгреса са, другарки и другари, взриви залата от аплодисменти. Много от делегатите се изправиха на крака. Аз бях шокиран, както и повечето от гостите около нас. В приветствието си Доган прикани делегатите и ръководството на БСП към социал-либерално партньорство в бъдещото управление на БСП и ДПС. Единственото му условие към БСП било да преосмислят позицията си за НАТО. Завърши с думите, пълен напред към НАТО и Европа. В последвалия разговор между нас той се оправда, че наистина нямал намерение да се изказва, но решил да се възползва и да помогне на Първанов в опитите му БСП да промени позицията си за НАТО. На този конгрес БСП наистина промениха позицията си за подкрепа на членството на България в НАТО. Знаех че всичко това беше съгласован зад гърбани акт между Доган, Георги Първанов и Румен Петков. Георги Първанов беше преизбран за председател на БСП, Румен Петков беше избран в изпълкума на партията и стана нейн коалиционен секретар. След загубата му на местните избори за кмет на Плевен вместо санкция той получи повишение единствено заради близостта си с Доган, зете от Плевен. Близостта на Доган и Румен Петков с посредничеството на ЕМЛ Етем създадоха много напрежение в ДПС и в бъдещите събития в България. След като Румен Петков беше избран за секретар по коалиционната политика на БСП, получавах информация за почти ежедневните му посещения в кабинета на Гън на Доган. Това дразнаше колегите и те ме помолиха да взема отношение като заместник-председател по коалиционната политика в ДПС. Помолих секретарката на Доган Алие Шинигер да ме информира при следващото посещение на Румен Петков и когато тя ми се обади, аз веднага отидох в централата в кабинета на Доган, където заварих двамата да се черпят с войски в ранния следобед. Попитах ги за повода на срещата и дали това посещение е официално. Румен Петков каза, че дошъл при приятеля си Доган. Попитах Доган дали е редно да провежда приятелски срещи в кабинета си. Румен Петков реагира и обиден напусна кабинета. А Доган ми каза, добре, че дойде и му направи забележка. Много е нахален, идва всеки ден и ми досъжда. Румен Петков престана да идва в централата на ДПС, но започнах да получавам информация за честите му срещи и пътуване из страната с МЛ ЕТЕМ. Имаше информация, че от БСП са и предоставили кола за лично ползване. След като изгоних Румен Петков от кабинета на Доган, той започна да се заежда с мен, дори ми се обаждаше на домашния телефон. Казваше, че иска да ме информира какво са се разбрали с Догани и Емел Етен по различни въпроси. Отвръщах му, че игра е опасна игра. В началото на юли се заговори, че финансисти, банкери, економисти и политици стартират Клуб 100 по инициатива на БСП за подготовката на програма за управление на страната след Костов. Споменаваха се имената на Стоян Денчев, Максим Димов, Стоян Александров, Кирил Цурчев, Чевдар Николов, Полк, Цвятко Цвятков бив шеф на ДС, Румен Петков и много други. Намесваше се името и на Доган. На заседание на ЧС на ДПС в София Прес поставихме въпроса дали ДПС има нещо общо с Клуб 100 като проект на БСП. Доган каза, че този проект няма нищо общо с БСП, а е идея на Дарът Дертиев и представлява интерес за него и за ДПС. Било добре да участваме в проекта и да използваме капацитета на известни специалисти в състава на Клуб 100 за подготовка на програма за управление на страната. Знаех, че той манипулира членовете на ЧС и поисках почивка. По време на почивката се обадих на Дарът Дертиев и му обяснив че Гъна Дуган е подведен и говори за «Клуб 100», като за негова идея. Попитах го дали може да дойде на заседанието и да за заблудата на Гъна Доган. Той се съгласи и му изпратих кола. Бяхме започнали вече заседанието, когато Дара Дертиев влезе в залата. Доган беше изненадан и ме погледна с подозрение. Скочи обаче и посрещ на Дертиев, като му каза че се радва да го види сред нас, защото тъкмо му обсъждахме идеята му за създаването на «Клуб 100». Дър Дерклиев отвърна, тия комунисти от БСП отново ме използват. Заблудили са ви, нямам нищо с «Клуб 100». Така идеята на Румен Петков и БСП не се осъществи и «Клуб 100» се разпадна. На 19 октомври 2000 ми се обадиха от централата на ДПС. Че Доган заедно с Емел Етем, Касим Дал и Рамадан Атало и отиват в централата на БСП за среща с ръководството на БСП. Не бях формиран за такава среща като заместник-председател по междупартийните въпроси и се изненадах. Отидох в централата на БСП на Позитано, където влизах за първи път. Придружиха ме до кабинета на Георги Първанов и когато влязох, всички се изненадаха. Румен Петков скочи да ме посреща и ме покани да седна. Директно попитах Доган защо не знам за тази среща. Той се смути и отвърна, че посещението не е официално, а са дошли девчестицят да новия кабинет на Парванов, като за нова къща. ли жеста след посещението на БСП в неговия нов кабинет в централата на ДПС. Обяснението прозвуча много глупаво, затова попитах какво ще кажем на журналистите. Доган замълча. После избегна журналистите, а Емел Етем заяви пред тях същото, че са дошли да честитят новия кабинет на Георги Първанов. След срещата с СДС в Пловдив, след Конгреса на БСП, опитите за сближаване с БСП чрез Клуб 100 и срещите между ръководствата на ДПС и БСП, свикахме заседание на ДПС по мое искане в курорта Семково. След спорове и задълбочен анализ моето предложение за замразяване на контактите с БСП и СДС до следващите избори беше подкрепено от голяма част от членовете на ЧОБ. Мустафа Гарнобътла, Кемал Еюб, Рензи Осман реагираха много остро срещу сближаването с БСП. Предложението на Касим Дал, поддържано от Доган, Юнал Лютви и Емел Етем за сближаване с П. и подготовка на социал програма за управление с БСП беше отхвърлено и не получи подкрепа. Формулата ДПС да е на еднакво отдалечено разстояние от СДС и БСП до изборите се реализира. И това наше решение ускори подготовката за връщането на Симеон Секскобургоцки на 6 април 2001 и създаването на НДСВ. Драматичните избори 2001. На заседание на ЧАСа на ДПС като председател на предизборния щаб на ДПС, предложих и се приеха три решения. Първи – да се регистрира фонд избори 2001 на ДПС. Предложих и се одобри следното ръководство на този фонд – Хасан Радамов, председател на управителния съвет на фонд избори 2001, Ахмед Темин член на УСА на фонда, Мустафа Карадая член на фонда. Регистрирахме фонд, избори 2001 в съда. Управителят Хасан Адамов откри банкови сметки на фонда. Спесимени за банковите сметки имаха тримата заедно и по-отделно. Чолба на реши всички дарения на спонсорите да се внасят в сметките на фонда. Целта на тази регистрация беше да отнемем възможността на Обрачи от фирми да финансират тайно ДПС и да претендират за избираеми места в листите на техни кандидати за народни представители. Членовете на управителния съвет на фонда имат различна съдба в ДПС. Ахмет Емин беше убит, Дър Хасан Адемов стана министр, Мустафа Карадаят стана оперативен председател на ДПС. Втори, да се предостави на окръжните съвети на ДПС възможността да утвърждават кандидатите за народни представители в избирателните райони. Трети, да се организират открити срещи с образованите кадри висшести в ДПС във всички области на страната. По-одобрено от Чалбъг график проведохме регионалните срещи с актива и кадрите. На срещите, освен партийния актив, присъстваха масово и симпатизанти, и гласоподаватели. Имаше срещи, на които присъстваха по 2003000 души. Тези регионални срещи помогнаха за резултатите на ДПС в изборите. С посредничеството на Рамадан Аталай и Айруш Хаджа Ахмет Доган и Светелин Кънчев бяха подписали коалиционно споразумение за участие в изборите за Народно събрание през 2001 предизборният штаб, че Оба и ЧСНДПС бяхме информирани за това от гъна Доган на заседание на ЧСН, на което присъстваше и Светелин Кънчев, поканен от Доган. Беше голяма изненада за всички и много трудно дописахме кандидатите на Еврорума. В листите с кандидати на ДПС Догано убеди членовете на ЧС, че кандидатите на Еврорума няма да бъдат в листите на традиционните избирателни райони на ДПС, а в избирателни райони с Цигани в Перник, Монтана, Хюстендил, Видин, Враца, София област. Светелин Кънчев беше обещал срещу заплащане сигурни избираеми места за кандидати от Еврорума в листите на ДПС. Това създаде големи проблеми в последните дни преди регистрацията на листите в Рик. Светелин Кънчев беше организирал протест с над хиляда души пред централата на ДПС, като обвиняваше ръководството на ДПС, че не са спазили споразумението. Двамата с Доган влязоха при мен в предизборния щаб в молба поне светелин Кънчев да впишем като водач на листа в сигурен избираем район. За да се успокоят протестиращите, бях одобрен за водач на две листи в избирателни райони Бургас и Сливен. Казах, че мога да се отегля от листата в Сливен и да регистрираме Цветелин Кънчев като водач на тази листа. Той прие и с много усилия и преговори трябваше да убеди Мустафа Хатип, обла, председател на ДПС в Сливен и другите кандидати в листата от района да приемат промяната. Вторият в листата местен кандидат се отегли в знак на протест. Светелин Кънчев не беше избран за народен представител от Сивен и София област, където също беше водач на листа. Три дни преди крайния срок за регистрация на листите в ЛИК започна процедурата за съгласуването им в ЧАОБ. Ахмед Дуган, Юна Лютви, Емел Етем, Рамадан Аталей, Джеевчет Чакаров и други членове на ЧАОБ не бяха номинирани за кандидат народни представители от областните ръководства. Доган винаги е бил водач на листа в два силни избирателни района, най-често Кърджали и Благоевград. Този път той не беше номиниран в тези райони и ръководствата им не се съгласиха да направят промени в одобрените вече от тях листи. Доган отказа да подпише листите в двата района, защото не беше посочен като водач в тях. Ръководствата от районите обаче не отстъпиха. Тогава пред всички членове на ЧОБ Доган ги изгони с обидни думи. Така Доган остана да води само една листа, в избирателен район Добрич. От там до 2001-и ДПС получаваше 2500-3000 гласа, които не бяха достатъчни за избор на народен представител. В листата на избирателен район Добрич бяха дописани още Джефджет Чакъров, Касим Дал, Рамадан Аталай, Ахмет Юсейн, Мустафа Карадая и Дра, членове на ЧОБ и ЧС. Изборът на Доган не беше сигурен. Обиден и ядосан, че няма номинация за водач на листа в силен избирателен район. Доган се заключи в кабинета си. След много му и натиск от моя страна го убедих да подпише листата на Кърджали с водач Ремзи Осман. Доган си беше тръгнал, преди да подпише листата на избирателен район Благоевград. Отидох дома му, Белите Брези, и след много сериозен разговор в 17-ти ча, той все пак я подписа. Не им водач, остана Арсуманов. Али Осман Имамов. Доган и аз не го познавахме. Обиден, Доган каза, значи предпочетоха на да им води листата вместо мен. Сигурен ли си, че не си е платил водаческото място, от което със сигурност ще бъде избран? Казах му, ако успеем да регистрираме листата и бъде избран за народен представител, тогава ще знаем кой е и дали си е платил. В Благоевград се говореше, че е платил 10 000 долара на Айруш Хаджа, за да му отстъпи първото място в листата. Документите с подписаната от Доган листа изпратих незабавно с кола към Благоевград за регистрация в РИК. Закъсняха и вместо до 19 ч. Внесоха документите около 20 ч. РИК отказваше да ги приеме след установение от закона част. Тогава се обадих на председателя на Рик Благоевград самооба да ги приемат и след това да решават за регистрацията. Обадих се и в ЦИК за съдействие да обедят Рик Благоевград да приемат документите на ДПС. Казах, че сме имали основателни причини за закъснението и по почтата сме изпратили нотариално заверени документите в 18 ча. Рик Благоевград приеха документите, внесени от ДПС, но отказаха да регистрират листата с кандидатите на ДПС заради закъснението. Знаех, че ще стане така, затова събрах в 18 часа в централата на ДПС екип от юристи с нотариус. Заверихме нотариално документите за регистрация на листата с кандидат-народните представители в Благоевградски избирателен район и ги изпратих с препоръчено писмо от Централна поща София. Взехме от почтата документ с часа на изпращането на пратката и оспорихме отказа за регистрацията на листата на ДПС в Риг Благоевград във вас. Жалбата ни беше уважена и съдът задължи да регистрира листата с кандидатите за народни представители на ДПС. Арсуманов, Алиосман Нимамов, стана народен представител. Така започна кариерата му в ДПС и той стигна до заместник-председател на ДПС и Народното събрание през следващите години. Както винаги, Доган беше поел ангажимент да регистрира на избираеми места в листите на ДПС, хора на Илия Павлов, Тодор Батков, Христо Бисеров от екип ИДРА – представители на групировките. В одобрените от областните ръководства на ДПС листи с кандидати за народни представители нямаше свободни за дописване места за други кандидати. Дуган ги изпращаше при мен в предизборния щаб, но аз нищо не можех да направя. Казвах им, че едва сме намерили място за дуган като водач на листа и сме го номинирали само в листата на Добрич, тъй като в Кърджали и Благоев град са го отхвърлили дори след натиска от негова страна и отказа му да завери листите им, така че не мога да направя нищо за тях. Христо Бисеров Йордан Цонев Камен Костадинов и Светлана Дянкова от екип обаче бяха много напористи и отново дойдоха в предизборния щаб, изпратени от Доган. Настояха да ги впиша в листите на последните места, без значение в кои избирателни райони. Отговорих им, че не мога, защото така ще предизвикам напрежение сред нашите хора. Така през 2001 на изборите за 38 наса няма избрани народни представители от са от обръчите на дуган. След напреженията около регистрацията на нашите листи в РИК стартирахме предизборната кампания, по предварително одобрено предизборния штаб график. Дуган продължаваше да се сърди за номинациите и отказа да участва в предизборната кампания на ДПС. Трябваше аз да водя кампанията в цялата страна и да присъствам на всички митинги в избирателните райони. Открихме предизборната кампания с митинг в Джебел, на който дойдоха много гости от Турция. Мехмед Дикме направи публичен скандал на митинга, защото беше записан в листата от Кърджали на пето място. Той и Касим Дал не бяха сигурни, че това място е избираемо, и настояваха да бъде вписан на попедни позиции. Въпреки конфликта си с областното ръководство на Кърджали, той все пак беше избран за народен представител. След избора му от областното ръководство поискаха той да напусне парламента. По-късно Доган го назначи за министър на земеделието, за да му служи вярно и да комуникира само с него. Същата вечер пристигнах в гръ и сперих. Посрещ на медър Хасан Адемов, в разговора за сценария на митинга, който щеше да се състои на другия ден на Демир Баба Теке, от него разбрах, че той не е водач на листата в Разград. Бях много изненадан, защото той беше вписан на първо място в тази листа и доганя подписа пред мен. Адамов ми обясни, че Касим му се обадил преди регистрацията на листата Фрик от името на Доган и му съобщил, че като водач в разградската листа лично Доган е определил и вписал Емел Етем, а Хасан Адамов остава втори. По факса изпратили променената листа и Дъра Адамов я регистрирал Фрик. На митинга Емел Етем не се появи, но я съобщихме като водач на листата а в края на митинга от името на Доган изненадващо от София дойде Ахмед мин. След митинга имаше пресконференция с журналисти. Преди нея Ахмед Эмин ме предупреди, че ще прочете специална заповед на Доган пред всички. Поисках да я видя, но той отказа с думите, че Доган излично му е наредил да не я показва на никого, включително и на мен. По време на пресконференцията Емин заяви, че е упълномощен от Ахмет Доган да обласи негова заповед. В заповедта пишеше, че оттегля като водачи на листи Емел е там от листата за Разград и Рамадан Атал е от листата за Русе и им нарежда да внесат молба Фрик, за да бъдат отписани като кандидат народни представители на ДПС. Бях врещен, въпреки въпросите на журналистите не можех да коментирам, защото нямах никаква информация. Попитаха ахмете Мин за причините, ала той каза, че не знае нищо, само изпълнявал заповед. След пресконференцията веднага потърсих Ганна Дуган, но той беше изключил всички телефони. Търсеха ме журналисти от София и цялата страна, ало отказвах коментари. Обаждаха се и разтревожени членове на ДЖС и областни ръководители на ДПС, след като информацията изтече в медиите. Скандалът можеше да провали предизборната кампания на ДПС, защото според изборния закон Доган не можеше да отзовава кандидати за народни представители от вече регистрирани фрик листи. Дори по тяхна подадена му за оттегляне. Законът предвиждаше два случая за промяна в регистрираните листи при смърт на кадидата и ако е агент на държавна сигурност. Вечерта пристигнах в Силистра и в присъствието на Кемал Ейлб, Сабри Галип и Юнайс Сефер най-накрая към 20.30 успях да се свържа по телефона с на Доган. Той обаче отказа да ми каже кое е довело до нареждането му двамата да напуснат листите. Когато му напомних, че по закона няма как да ги отстрани, той отговори, че се е консултирал с много добри юристи и има начин. Казах му, че след митинга в долово на следващия ден се прибирам в София и ще решим как да тушираме скандала. На другия ден, пред централата на ДП се срещнах Емел Етем и Рамадан Аталай. Попитах ги какво става, но те отказаха да разговарят с мен. Влязох при Доган и му зададох същия въпрос. Тогава той ми обясни, че Емел Етем и Рамадан Аталай са фалшифицирали листите за кандидат депутати в Разград и Русе. Касим Дал и Емел Етем му казали, че тя като водач на листата в Русе няма шансове за мандат, защото там имало много негативни настроения срещу нея. В Русе сигурен мандат щял да получи Абазов втори в листата. Доган се съгласил и подписал двете променени листи на Разград и Русе, без да ги прочете. Чак след публикуването на регистрираните фликс писъци с кандидатите на партиите той видял, че водач на листата в Русе е Рамадан Аталай, а не Абазов както си мислял. Затова принудил Етем и Аталай да подадат му оби за отказ до Рик. Само, че юристите бяха подвели Доган и Рик не уважим обите на двамата кандидати. Те бяха избрани за народни представители Емел Етем от Разград, а Рамадан Аталай от Добрич. От Русе не беше избран народен представител от ДПС. Мандатът беше провален. По-късно Доган и двамата виновници се оправдаха за случилото се, като се общиха в медиите че аз съм подвел председателя Тоган. На митинга на Демир Баба Теке, при мен дойде сайт Юсуф от Турция. Той тогава оглавяваше дирекция Балкани, към Външното министерство на РА, Турция. Познавах го от много години, още преди да заеме тази длъжност в правителството на Бюлент Еджавид. Каза ми, че е изпратен със специална мисия от министър-председателя на РА Турция и носи покана официална делегация от ДПС в началото с Доган да посети южната ни съседка по време на предизборната кампания в България. По време на това посещение в Анкара министър-председателя Теджевич тял да обяви, че отпада визовият режим за български граждани за РА, Турция. Така ще да помогне за изборните резултати на ДПС в България и Турция. Бюлент Еджевид беше начало на служебено правителство в Ръд, Турция и там престояха пред избори. Посещението на българската делегация и този акт за отмяна на визита щяха да помогнат на еджевид да ги спечели. Сайт Юсуф поискал среща с Доган чрез Касин дал София, но му казали, че Доган е много изнервен и отказва всякакви срещи. Казали му още, че Доган контактува единствено с мен, за това ме потърсил. Предложих му да се върнем в София и заедно да влезем при Доган на следващия ден. На срещата присъстваше и Юна Лютфи. Сайт Юсуф предаде посланието на министр-председателя Бюлент Еджевид до Доган. Той не даде отговор, но каза, че ще обмисли поканата. Доган беше толкова изнервен, че не е номиниран в сигурен избирателен район от скандала СМЛ Етамира Маданатала и по още ред причини, че отказваше всяка публична поява. Отказа да отиде и в Турция. Въпреки отказа му обаче, правителството на Турция свали визовия режим за българските граждани, а ДПС за първи път получи 45 000 гласа от гласоподавателите в Турция. С решение на цик гласовете от Турция бяха прехвърлени в избирателен район Добрич и там ДПС получи 4 мандата. Освен Дуган бяха избрани Джевджат Чакаров, Рамадана Аталай и Ахмет Юсеин. С 23 хиляди гласа БСП не взе мандат от Добрич и водачът на листата им Александър Лилов не може да стане народен представител. Стана голям скандал и този случай принуди законодателите да приемат друг метод за разпределение на гласовете от чужбина на следващите избори. Така Доган беше спасен и стана депутат в 38 С. ЦИК реши гласовете от Турция да бъдат разпределени в избирателни райони Сливен и Ямбул и в Чужбина да се гласува само с новите документи за самоличност. Разговаря в членове на ЦИК от квотата на ДПС и от и ги помолих да преразгледат двете решения. Настоях още гласовете от Турция да бъдат прехвърлени в избирателен район Добрич и гласоподавателите в Чужбина да могат да гласуват и с старите документи за самоличност. Насреща с президента Петър Стоянов помолих и него за съдействие в ЦИК по казуса, защото в ЦИК имаше представители и от неговата квота. Той обаче дипломатично ми каза, че не би искал да се намесва в решенията на ЦИК, а и за мен било по-добре Доган да не е в Народното събрание. Отговорих му, че не искам да съм в парламента без Доган и ако трябва, ще му отставя мястото си на водачна листа в избирателен район Бургас. Но няма да позволя да бъда обвинен в заговор срещу него. Без това противниците ми вече му внушаваха, че аз съм въздействал той да не е водач на листи в сигурни избирателни райони. След няколко дни ЦИК преразгледа двете решения. Така с гласовете от Турция получихме 4 мандата в Добрич и Доган се успокои. Беше избран за народен представител от Добрич. Завръщането на Симеон съдско -Бургоцки. в България, на пресконференция на 6 април 2001 Симеон съдско обяви участието си на предстоящите избори за Народно събрание. Две партии – партия на българските жени с председател Весела Драганова и Движение за национално възраждане, оборище, с председател Тошо Пейков, направиха коалиция национално движение Симеон II на ДСВ председател на коалицията Симеон съдско и се регистрираха за участие в изборите на 17 юни 2001. Целта беше да се попречи от ДЦ и Костов отново да спечелят изборите и да повторят управлението си. Организатор на политическия проект за връщането на Симеон съдско в България беше известният неформален кръг, Монтерей, на с Ген, Любен Гоцев и други офицери от ПГУ на ДС. Те бяха стартирали идеята с създаването на Обединение за национално спасение, ОНС, с ръкетоносите от ОГАН. Когато царят прие да бъде патрон на ОНС през 1997-те преследваха няколко цели, първи ОДС, да не спечели изборите през 2001 втори. да отстранят Иван Костов, ОДС, от управлението на страната. Трети да детронират Симеон съкско като монарх, назначавайки го за министър-председател на Република България. Четвърти – българите да се откажат от идеята за възстановяване на монархията. Политическите инженери от ПГУ постигнаха целите си – първи от ДСъ и Иван Костов загубиха изборите. Втори – на ДСъва спечели изборите и Симеон съкско стана министър-председател на Република България, признавайки републиканската конституция с дадената клетва при встъпването си в длъжност. Трети, българите се отказаха от възстановяване на монархията след провала на управлението на НЕДСВ. Четвърти, Симеон да не управлява самостоятелно, а под контрола на техния човек Ахмет Доган в полза на създадените от тях групировки. За да не се повтори грешката от изборите през 1997 когато ОДСъв взеха 137 мандата и не можеха да бъдат контролирани чрез Доган, и за да не спечели ДСВ, повече от 120 мандата, бяха образувани измислени коалиции от партии със същата абревиатура, като на НДСВ ЦИК ги регистрира за участие в изборите на 17 юни 2001 в нарушение на изборния закон и закона за политическите партии. Известно е, че заблуждавайки избирателите и фалшифицирайки протоколите в избирателните секции, отклониха от НАДСВ на Симеон Съцкобургоцки между 5 и 10 мандата чрез тези коалиции и с липсата на един мандат само за мнозинство го принудиха да състави коалиция за управление с Ахмет Доган. Резултатите от изборите за 39 унес бяха следните – първи НАДСВ 120 мандата, втори – ОДС 51 мандата, Трети, Коалиция за България, БСП 48 мандата, 4. ДПС 21 мандата. Преговорите на Симеон съкско са от след изборите бяха формални. Той употреби ОДС, за да легитимира управлението си с Догани Мултигруп. Кандидатите за народни представители в листите на НДСВ бяха лица, близки до силните групировки спонсори на НАДСВ, като Васил Бошков, Илия Павлов, Емил Кюлев, Тодор Батков и Дра. В централата на ДПС свикахме съвместно заседание на Чероба и новоизбраните народни представители веднага след окончателното обявяване на изборните резултати от ЦИК. Доган закъсняваше вече няколко часа. Присъстващите нервничеха, най-вече Ремзи Осман и останалите депутати откърджали заради присъствието на Мехмет Дикме. Към него имаше подхвърляние от рода, не те ли е срам сега да си тук, след като агитираше против нас. Подай си оставката и напусни парламента. Обадих се на Ерол Челеби, охраната на Доган. Каза ми, че той е при Илия Павлов Бистрица. Отидох при тях веднага и те се изненадаха, като влязох. Илия Павлов се обърна към мен, Октай, добре дошъл и помогни да направим правителството част по-скоро, за да се отървем от Костов. Отвърнах, че нямам против, но първо с гъна Доган трябва да успокоим депутатите, защото вече невничат и помолих Доган да тръгнем веднага. Каза ми да се връщам, той да дойде след половин час. Върнах се в централата. Малко след мен пристигна Доган. Седна и на висок тон. Доста превъзбуден, започна да се кара на депутатите. Вие не ме искахте в парламента. Затова от днес разпускам всички колективни органи на ДПС. Няма ДЖС, няма ОБ, няма ПГ. Решенията ще взимам еднолично. Аз ще водя преговорите с НДСВ и аз ще решавам за коалицията, министрите и другите кадри във властта. Забранявам да правите изявления в медиите. Това се отнася и за вас, господин Октай. Искам Джеф Дет, Чакаров и Рамадан Аталай незабавно да депозират оставките си от НАСА. двамата бяхте водачи на листа и не реализирахте мандати в сигурните избирателни райони Русей и Пазарджик, а влязохте от Добрич през задната врата. Оттам народни представители ще бъдат следващите в листата от младежката организация. Закривам заседанието. Свободни сте! Поисках думата и помолих колегите да изчакат. Обърнах се грубо към Доган и го попитах той ли ще прави коалицията или Илия Павлов. Докато реагира, настоях да изязем двамата да поговорим в съседния кабинет. Тогава го помолих да посочи Ремзи Осман като един от зам, председателите на пъга. Казах му, че Осман и групата от Кърджали са афектирани и със самочувствието, че са реализирали пет мандата. Затова трябва да бъдат успокоени. Да се успокои и той, а след това да прави каквото иска. След като се върнахме на заседанието, Доган като председател на ПГ, предложи за свои заместници Ремзи Осман, Лютви Местан и Юнал Лютви, след което регистрирахме ръководството на ПГ в НС. Това беше първото и последното заседание на групата преди аз и Доган да се разделим за винаги през 2001 едно Еднолично Доган реши и влезе в управление с Симеон и Ине ДСВ. Изненадващо за всички, особено за депутатите от Кърчали, той назначи Мехмет Дикме за министър на земеделието, Неждет Мулов министър без портфейл, изключен от ДПС, Димитър Калчев министър на държавната администрация, от Мултигруп, Костадин Паскалев вице и министър на регионалното развитие, от БСП, Росен Владимиров областен управител на София, непознат в ДПС. И много други неизвестни, но все кадри на Илия Павлов и други групировки, на различни позиции. Основна роля за назначенията в структурите на областни и общински държавни власти имаше Димитър Калчев. На ДСВ, като коалиция от партии, без създадени местни структури и членска маса, нямаха кадрови потенциал и от този вакуум се възползва Илия Павлов. До есента на 2001 мултигруп владя държавното управление по места. Другият силен човек в правителството на Симеон Съкскобургоцки беше Стоян Ганев, началник кабинет на министър-председателя. Той беше човек на Васил Бошков от Нове Холдинг. Стоян Ганев координираше оформянето на листите с кандидат-депутати на НДСВ и имаше много силно лоби в парламентарната група на НДСВ. По-късно Догани и Илия Павлов принудиха Симеон Съкскобургоцки да го уволни като свой началник кабинет. Задалищат от влияние Васил Бошков, след сключеното от Доган споразумение за Коалиционно управление за НДСВ, аз депозирах оставката си от длъжността заместник-председател на ДПС и член на ЧОБ. Мотивите за оставката ми бяха първи, Отказът на Доган да свика заседание на че ЧОБ и ПГ на ДПС за обсъждане на Коалиционното споразумение за управление за НДСВ. 2. Доган еднолично кадрова и назначава министри и други държавни кадри, близки до мултигруп, които са в конфликт с структурите на ДПС. Трети, коалицията ДПС и на ДСВ създава условия за управление на групировките – мултигруп, нове Ходин, Росексимбанк, Орел и ДРА. Връчих оставката си лично на Доган в кабинета му в централата на ДПС. Имахме много тежък разговор преди раздялата. Той ме обвини в заговор и е опит да го изолирам от парламента и партията при вземане на решенията. Отвърнах, че това не е вярно и съвношение на Илия Павлов и Дра, чието хора не допуснах в листите за кандидат депутати от ДПС. Обвиних го, че прави правителство на мафията и ще плати много висока цена. Казах му, че един ден отново ще има нужда от моите услуги. Както през 1999 по време на местните избори, но ще бъде много късно. Кафето тогава ще горчи много, защото кафето на мафията е винаги отравно. Добавих и че не бих искала един ден като старее, децата да го замерват с камъни, като лош човек, а да му целуват ръка от благодарност. Тогава нервите му не издържаха и псува на майка. Апсуването на майка при нас, турците, е кръвна обида, особено ако е починала. Точка, точка, точка, през 2003 се създаде дискусионен клуб «Новото време» от депутати на в Главни действащи лица на новия проект бяха Емил Кошлоков, Мирослав Севлиевски, Борислав Цеков-Идра. На 10 марта 2014-11 народни представители, членове на дискусионния клуб, напуснаха ПГ на НЕДСВ и създадоха нова ПГ, новото време, и още повече обесилиха Симеон съкско и парламентарната група на НЕДСВ, като ги починиха. Процесите се контролираха от същите хора, които доведоха Симеон съкско и създадоха на НДСВ. Ця на маша за успешно изпълнение на целите им бяха догании клуб Възраждане, български бизнес клуб Възраждане се създаде на 17 септември 2001, негови основатели станаха: първи Илия Павлов MultiGroup, втори Васил Бошков Nove Holding, трети Емил Кюлев Roseximbank, четвъртти Добромир Гущеров за К. Орел, пети Борислав Дионисиев, Bullver Enterprises, шести Тошо Тошев в К. Труд 7 Радосвет Радев Дарик Радио 8 Петю Блъсков група, Часа, 9 Стоян Денчев, вицепрезидент на мултигруп, координатор на клуб Възраждане. По предложение на Димитър Каучев и Стоян Ганев с постановление на Министерския съвет Бизнес клуб Възраждане, стана член на съвета за економическо развитие към правителството на НДСВ и ДПС. Правителството вече официално се управляваше от групировките. Тогава в медиите обявих, че туристи кой от Мадрид, кой от Лондон, пребивавайки в България, ще ни управляват заедно с мафията, докато си тръгнат от страната. Ден повече в управлението долар повече в кофарите, преди да си заминат. За тези си изявления бях обвинен в Народното събрание от много политици и депутати като много краен. Сайът не заслуживал такова отношение, Клуб, Възраждане, Сайът и Доган имаха решаваща роли за победата на Георги Първанов на президентските избори 2001 след отстраняването на Стоян Ганев, поста началник кабинет на министър председателя съдоминиращия контрол на Доган и Илия Павлов на правителството останалите членове на Клуб, Възраждане, станаха официални съветници на президента Георги Първанов. Така се оформиха два центъра на властта Министерски съвет и президент. Създаде се моделът – Доган. Ето някои от изцепките на Доган пред медиите, като политически посредник на групировките. Аз управлявам управляващите. Аз разпределям порциите в държавата. Аз съм милионер в зелено. Едно мое намигване може да осигури повече пари, отколкото има в една банка. Аз съм инструмент на властта, а не народните представители. Последваха и убийства в двата центъра. Илия Павлов показно убит пред офисите му на 7 март 2003. Емил Кюлев показно убит на Бул, България, на 26 октомври 2005. Бяха застрелени и други съветници на президента Георги Парванов, извън кръга на клуб, Възраждане. През 2005 Дуган беше настанен от групировките в Сара и в Боян и стана най-охраняваният човек в България отнес -съл. За неговата лична охрана и охраната на сградата вече 11-та година, всяка година държавата плаща на 2 милиона лева от държавния бюджет. Клевети – дело за едно лев. И раздяла с Доган. След оставката ми като заместник председател по време на парламентарната вакансия бях в Италия на почивка. Обадиха ми се хора от моя екип и ми казаха, че във вестниците се тиражира информация от анонимни източници от централата на ДПС че като председател на предизборния щаб на партията съм откраднал 400 000 долара от парите за предизборната кампания на ДПС. Търсеха ме и журналисти за коментар. Казах им, че ще се върна в България и след като се информирам за източниците на клеветата, ще отговоря на всички въпроси на специална пресконференция. След завръщането си показал документите за създаването и регистрирането в съда на фонд Избори 2001 на ДПС. Само председателят на фонда и членовете Ахмете Емин и Мустафа Карадае имаха спесимени за банковите сметки и нямаше как аз да тегля и да се разпореждам с пари от фонда. Поисках от журналистите да ми съобщят авторите на клеветите, за да се защитя в съда, но не получих имена. Тогава обявих, че ще ги открия сам и ще ги осъдя. На 11 септември 2001 Доган свика заседание на ЧАС в една от залите на новото в София. За да успокои членовете на ръководството на ДПС и областните ръководства, които негодуваха, че той кадрова на всички нива еднолично. След моята оставка, както членовете на ЧЕСА, така и медиите очакваха развитието на конфликта Доган Оптай. Ръководено от Доган, заседанието започна при голямо напрежение. На официалната трибуна освен него бяха Касим Дал заместник-председател на ДПС, напуснал ДПС и изключен през 2011, Емел Етем, министр на бедствията и авариите през 2005 и в правителството на Сергей Станишев, Мехмет Дикме, през 2005 освободен от Министерството на земеделието от Доган и напуска ДПС, Неждет по покъсно изключен от ДПС, Росен Владимиров, покъсно избяга в Швейцария. Ахмед убит в сараите на Доган през 2008. Доган даваше думата на министри и областни управители. Говореха с часове за това с каква програма и как ще управляват ресорите си и ще назначават кадри, номинирани от местните ръководства на ДПС, в областните държавни структури. След тях говориха Касим Дал и Емел Етем за хората, които трябва да бъдат назначени в държавната администрация следващите месеци. Последен говори догани обеща власт, а с нея и, мети и масло, на всички верни на ДПС и на него кадри. Заклейми всички, които са се опитали да го изхвърлят от листите за кандидат народни представители и от парламента. Той не даде думата за изказване на членовете на Централния съвет на 90 души. Заседанието продължи до 22-ича, с прекъсвания за почивки. В 22-ича Доган обяви, преди да закрие заседанието, ще ви съобщи промените в състава на ЧОБ. Гъна оттай подаде оставката си като заместник-председател на ДПС и член на ЧОБ. Оставките при нас не се обсъждат. Макар и да не съм съгласен с мотивите му, аз я приемам. Освобождавам всички членове на ЧОБ на ДПС и назначавам следните за нови членове. След което прочета седем имена. От Челба бяха освободени всички, приближени до моите позиции, все основатели на ДПС. Тогава от първия ред скочи едно момиче, член на Централния съвет от квотата на младежката организация от Ракитово, и със сълзи на очи се провикна: Гъна до гъна, вие се подиграхте с всички нас, цял ден не ни дадохте думата. От тук нататък ви нямам доверие, защото вие управлявате в полза на хора, които работят против ДПС и в полза на мафията. Настъпи тишина. Догани изпусна нервите си и започна да крещи: Изхвърляте я тази пикло от заседанието. Тя се обърна и каза, Няма нужда да ме изхвърляте, а сама ще напусна и ще реша дали по ще остана в тази партия. Тогава поисках думата. Казах, че дори осъдените на смърт имат право на последна дума. Поисках да прочета мотивите си за оставката и след това да се изкажа и аз. Протестираха и други членове на часе. Беше ясно че всички тези реакции, провокирани от думите на момичето от Ракитово, съвсем изнервиха Доган и той се изправи на трибуната и прочета мотивите ми за оставка. Обвиненията ми и несъгласието с едноличното личното управление на ДПС, изключването на коалиция за управление с царя в полза на мафията чуха всички присъстващи. След това той закри заседанието и всички от официалната трибуна напуснаха залата през страничния вход. За президентските избори 2001 бяха регистрирани пет кандидат-президентски двойки. ДПС нямаше официална позиция кой от кандидатите да бъде подкрепен. Доган не участваше в предварителните разговори около номинациите. Царят полугласно подкрепи кандидатурата на Петър Стоянов. Доган отказваше да свика ново заседание на Централния съвет след скандалното заседание на 11 септември в Новотела. Обаждаха ми се членове на Джеса и искаха да реагираме, за да принудим Доган да свика заседание на Джеса и да излезем с официална позиция в подкрепа на кандидатурата на Петър Стоянов за втори президентски мандат. За това на пресконференция с журналисти в Неса от името на Джеса прочето в декларация се искане незабавно да се свика заседание на Джеса на ДПС за подкрепа на кандидатурата на Петър Стоянов за президент. След публичната ни реакция на петия ден от старта на предизборната кампания Касим Дал и мини изготвили списък на подбрани членове на Джът с около 55 95 души, лоялни на Дуган, за да осигурят кворум за заседанието. Предоставили списъка на Теодора, секретарката на Касим Дау, за да се обадине всички в списъка и да ги покани на заседание на ЧС, на ДПС, на 16 октомври 2001, така Догани компания решили да направят тайно заседание, без членовете на ЧС, подкрепящи кандидатурата на Петър Стоянов. Мустафа Гарнобътва от плевени и други членове на ЧСС се обадили по телефона на Теодора в секретарията на ДПС и тя им казала, че ги няма в списъка на поканените. На 16 октомври 2001 в зала на София Прес се проведе заседание на ЧСС на ДПС. Присъстваха всички 95 членове на ЧАСА. Освен тях в залата бяха допуснати и други представители на ръководствата на ДПС по места, поканени от организаторите на заседанието. Целта им беше мнението на подкрепящите кандидатурата на Петър Стоянов да бъде заглушено с викове. Имаше много правостоящи, Ахмед Доган откри и ръководеше заседанието. До него в президиума бяха Касин Дал, Юнал Лютви, Лютви Местан, Емел Етеми и Ремзи Осман. Доган беше изнервени и превъзбуден почти крещейки, започна. В тази зала не искам да чувам името на Петър Стоянов. Не искам да се обсъжда неговата кандидатура за президент. Искам да обсъдим другите кандидатори. Има интересни двойки, например на Богомил Бонев и Жорж Ганчев, но те нямат шансове. Георги Парванов е най-вероятният бъдещ президент на България. По разбираеми причини не можем да го подкрепим на първия тур на изборите. Единствената сериозна кандидатура за мен остава тази на Ренета Инджова. Предлагам на първи тур на изборите да подкрепим нея. Поканих я и тя е пред вратата на залата с кандидата за вицепрезидент. Сега ли да я поканим или след гласуването на предложението ми? Настъпи тишина. Тогава аз скочих и, без да ми е дал думата, заявих на висок глас да не обижда членовете на са за пореден път. Попитах го, когато ще решаваш сам, защо ги покани на това заседание? За да им се подиграваш ли? Искам думата. Искам всички да чуят моята и на други членове на чсс позиция. Ядосан, Доган ми предостави думата. Обвиних го за продължаващото му игнориране на колективните ръководни органи за управление на ДПС и използвах доста груби думи против него. Целях само едно да го извадя от равновесие и да го накарам да признае, че той стои зад кеветите по моя адрес за откраднатите пари от предизборната каса на ДПС. Това беше единственият начин да изчистя името си от публичните анонимни клевети. Познавайки го, знаех, че е много трудно да бъде провокиран и да признае вина. За това ще цитирам някой от обвиненията си към него. Нарочно му говорех на малко име. Ахмет, ти защо си против кандидатурата на Петър Стоянов за президент, при условие, че твоят коалиционен партньор, царят, го подкрепя? Вчера направи коалиция с него, без да питаш никого в тази зала, а днес му обръщаш гръб. Управлението да не е като бракът и Хел. Днес се жениш по-късно, утре се развеждаш със скандал. Ахмед, тези хора, присъстващи тук, не те искаха за народен представител, не те номинираха за водач на листите им, но аз, с помощта на президента Петър Стоянов, те спасих да си в парламента с гласовете от Турция. Спасихме ти листата за благояв град която ти не подписа на време, защото отказаха да те номинират. Дори предпочетоха непознатия Арсуманов вместо теб. Говорих се в този том с обвинение срещу Доган в продължение на 45 минути. С наведена глава той слушаше, потеше се и по отят лутят мълчеше. Реших да използвам последния си кос. Ахмет, вместо да се чудиш как силия Павлов и клуб «Възраждане» да направите Георги Първанов президент на България, Вместо да обслужваш като политическа проститутка мафията и да се опитваш да си върнеш вересиите към нея, по-добре иди и падни на колене пред Петър Стоянов, за да му целунеш ръцете, краката и други места, че влезе в парламента. Ти ги умееш тези неща. Той не издържа и скочи, изпускайки нервите си. Започна да крещи, не. Не това е целта на Октай. Много му пука кой ще е президент. Той открадна парите от предизборната каса. 400 хиляди долара, имам доказателство, извади от джоба си с гънат бял листа и започна да го размахва като доказателство. Поисках да го покаже на всички присъстващи. Той отказа и продължи да крещи, или вярвате на мен, или на него. Избирайте, искам закрито заседание, всички външни лица да напуснат залата. Присъстващите членове на чеса бяха шокирани. Някои от присъстващите се обадиха на висок глас. Господин Доган, дайте да видим доказателството. А други, какво доказателство? Ако не вярваме на председателя Доган, на окта или ще вярваме? На висок глас се обърнах към Доган, Ахмет, ще се видим в съда. Трябваше да си признаеш веднага, че ти си клеветникът, а не да се криеш като анонимен страхливец. Щеше да си спестиш листините, които казах пред тези хора. Извини се на колегите за тази груба сцена. Казах им. Че трябваше да се защитя и да изчистя името си от клеветите. Тръгнах към изхода на залата, но Доган продължаваше да настоява за закрито заседание на Джетса и искаше да остана, а не да бягам. Върнах се, той ръководеше и закритото заседание. Беше се успокоил, каза, че иска да обсъдим две важни извънредни точки. Едната добра, другата лоша. Предложи да обсъдим първо добрата. До една седмица трябвало всички да му представят списъци на кандидати за висши държавни постове в Министерства и областни администрации, общо от 3000 до 3500 кадри начало с присъстващите. По този начин той ги подкупваше. Второ поиска от тях незабавно да ме изключат от ДПС и парламентарната група. Емел Етем беше подготвена и незабавно взе думата и каза, който е, за, да гласува. Без да изчака гласуването обаче, запита и кой е, против, пък без да види резултата. След това обяви, че съм изключен от ДПС. Нямаше реално гласуване, нямаше и протокол от заседанието. Този ден, 16 октомври 2001 нашите пътища Садоган, се разделиха окончателно и завинаги след 11 години. От 1990 до разделата ни през 2001 бяхме много близки, почти като братя. Аз бях за него по големият брат и негово семейство, което винаги му е липсвало. Доган наложи в първия тур на президентските избори ДПС да гласува за Ренета Инджова. На Балотажа гласуваха за Георги Първанов и Петър Стоянов за изборите. Мафията с подкрепата на Доган и царя си избра и президент. След пет години му подариха и втори мандат. Георги Първанов се отблагодари на Доган с орден, «Стара планина». Той получи ордена си заедно с Васил Мръчков главния прокурор на Тодор Живков, който по време на възродителния процес изпрати хиляди турци в затворите. Това беше гавра с историята. След протеста на изселниците и полицатворниците Доган ги излага, че връща ордена. След обвинението на Доган, че съм присвоил 400 хиляди лева от предизборните средства на ДПС, заведо срещу него дело за клевета за едно лев. Адвокат ми беше Иван Татарчев, бившият главен прокурор на Ръл България. По негово настояване трябваше да посоча двама свидетели, които да потвърдят думите на Доган, че аз съм откраднал парите. Отвърнах, че мога да посоча 10 души. Татарчев ми каза, не ми трябват 10 свидетели, трябват ми само двама, но сигурни. Не подкупни, не подценявай Доган, той има власт и ще ви купи всичките. На нас ни трябват хора, които в никакъв случай няма да те предадат, каквото и да им предложи Доган. Тогава събрах повече от 10 души, членове на ЧАСА и основатели на ДПС. Помолих двама от тях да ми бъдат свидетели по делото за клевета срещу Доган. Обясних им, че ще поемат голям риск, риск ще има и за техните семейства, защото Доган има цялата власт в държавата и е много отмъстителен. За моя голяма изненада, Мустафа Карнобътла от плевен настоя да бъде единият от свидетелите ми. Съпругата на Доган Ширин Карнобътла му беше племенница. Благодарих му с думите, Мустафа, ще развалиш взаимоотношенията си с братци, с семейството си. Доган ви е зет, Има дете с Ширин, но той настоя, точно за това искам да съм ти свидетел. Те се ожениха без любов. Снахания даде на Доган. Опозори фамилията ни, бях против този брак, все едно я продадохме, този брак ще свърши зле. Моля те, Осман, позволи ми да изчистя петното от фамилията. Другият ми свидетел беше Мустафа Хати Пуцивен. Адвокат Ялназов представляваше Доган, свидетели му бяха Ахмет Емин и Цветелин Кънчев. Светелин Кънчев го водеха в съда двама полица и от затвора, където той излежаваше присъдата си. Цветелин Кънчев лъжеше съда, че ми е дал на ръка 100 000 марки. С експертизи по време на делото съдът безспорно доказа, че Цветелин Кънчев лъже. По-късно от ощетени от него кандидати за народни представители цигански барони, разбрах, че той им взимал пари, за да ги номинира за депутати в листите на ДПС. Когато не станали депутати, си потърсили парите от Кънчев. Той се оправдал, че ги е внесъл в касата на предизборния щаб на ДПС, като коалиционен ангажимент. Беше ги излагал. Еврорума не внесе и една стотинка във фонд, избори 2001. По време на свидетелските показания Ахмете Мин потвърди думите, казани от Доган, пред Съда. Той стана волно или неволно мой трети свидетел. Доган не може да представи в съда доказателства за твърдението си и Софийски районен съд по гръл 9441 г. На 07 г. Бо осъди за клевета да ми заплати 1 лев. Доган обжалва решението на съда на следваща инстанция. Жалбата му беше отхвърлена от съгъса на 15 г. До днес не ми е изплатил присъдената сума. Изчистих името си, а Доган беше доказан клеветник. Татарчев беше прав за силата на Доган и слабостта на хората пред властта и парите. Всички, които си затвориха очите за истината, Доган назначи на високи държавни и партийни длъжности, а принципните, бяха отстранени от ръководните постове и изключени от ДПС. Не бяха малко, бяха стотици. Доган чрез Касим, Дал и Ахмет Емин с властта в управлението репресираха много от основателите на ДПС и техните семейства в цялата страна. Чрез всички държавни, административни, общински, полицейски и съдебни власти преследваха и наказваха опонентите си, защото не се съгласиха да обслужват мафията. ДПС стана най мръзената партия от българските граждани. Анти-ДПС настроенията създадоха условия за създаването на крайни националистически партии. Понов път след ДПС. Останах в Народното събрание като независим народен представител до края на 39 на Съ, през 2005-ти. Поискане на ПГ на ДПС бях освободен от всички постоянни комисии внес НСС гласуване в пленарна зала. Голяма част от основателите на ДПС, изключени от партията, настояваха да се учреди нова партия, альтернатива на ДПС, но аз бях категорично против. Казах им че нямаме шанс, че всички учредители и техните семейства ще бъдат преследвани. Алът те настояваха и сега били преследвани. Организирахме среща в зала на «София Прес», на която присъстваха повече от 50 души. След продължително обсъждане, въпреки изложените от мен опасения, с мнозинство се реши да започнем процедура по учредяване и регистрация на партия «Движение Демократично Крило». Предложих компромисен вариант. Предстояше национална конференция на ДПС през 2003, за това предложих да изготвим декларация до ръководните структури на ДПС в страната и делегатите на конференцията, с която да ги призовем да отхвърлят авторитарното еднолично управление на ДПС от Доган. И ако декларацията не постигне целта си, тогава да стартираме учредяването на партия ДДК. Предложението ми се прие. Изготвихме декларацията и я разпространихме до всички организации на ДПС по места. Поставихме задача на привържениците ни да я огласят на всички събрания в населените места. Подготвихме и разпространихме и въпросник до Доган за разобличаване на миналото му като обслужващ агент на държавна сигурност. На националната конференция на ДПС в НЕПДК за първи път имаше скенери и проверяваха дори джобовете на делегатите. Опасяваха се да не би някой да внесе и прочете декларацията и въпросника ни от трибуната на конференцията. След конференцията, която утвърди статуквото в ДПС, стартирахме процедурата по учредяване и регистриране на партия Движение Демократично Крило. Тя бе регистрирана на 24 юли 2003 от СГСФД на 15 август 2003 в Брък. 72 на Държавен вестник бе публикувано решението за регистрацията. Започнахме подготовка за участие на местните избори, насрочени за 26 октомври 2003. На 10 септември 2003 внесох документите на партия ДДК в ЦИК под смолба за регистрация за участие в местните избори. След датата на внасянето им от три инстанции на прокуратурата бяха внесени три протеста срещу регистрацията на ДДК. Предложение се изха. От 05 Г. Пореда на надзора за законност от зам. Районен прокурор при Софийска районна прокуратура. Предложение се изха. И от 12 г. Пореда на надзора за законност от прокурор, завеждащ от дел, следствен, при Върховна касационна прокуратура. Писмо се изха. Неза за от 12 г. на районния прокурор на София за образовано предварително производство с решение от 15 г. ЦИК не регистрира за участие в местните избори политическа партия Движение Демократично крило. Мотивите бяха, че гласовете на ЦИК против регистрацията ни са били повече, отколкото тези за обжелвах решението на ЦИК пред вас. Вас решение от 26 г. отхвърли жалбата на ППДДК като на против решение от 15 г. на ЦИК. Председател на състава беше Николай Урумов, а решението окончателно. Тези актове на ЦИК, прокуратурата и ВАС обслужиха ДПС и не допуснаха ДДК на местните избори като сериозна альтернатива на ДПС. След местните избори всички регистрирани като учредители на ППДДК бяха призовавани в следствените полицейски служби и им се оказваше натиск да се откажат от подписите си в учредителните документи. В столична следствена служба следователна бюрова призова членовете от ръководството на ДДК като обвиняеми посла. Дело от 2003 Софийски градски съд съпредседател на състав Костадинка на Умова с решение от 20 г. отхвърли и иска, предевен от Софийска градска прокуратура срещу политическа партия. Движение Демократично крило, като неоснователен и недоказан и осъди Софийска градска прокуратура да заплати разноските по делото. С това си решение СГС спря жалбата ни в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. От това решение бе видно, че преследването на всички учредители и ръководители на ДДК е било противозаконно и тенденциозно в полза на ДПС. Това е ярко доказателство за обслужване на модела ДОГАН и ДПС от всички власти в България през годините, българските граждани от турски происход, изгонени от България по времената НАР. Голяма екскурзия, когато над 450 хиляди български турци бяха прогонени от България през 1989, с решение на правителството на Тургуртиозъл получиха и турско гражданство. Конституцията на Турция забранява двойното гражданство, но на българските турци изселени от България, то им бе позволено. Така тези изселници получиха избирателни права и в двете страни. Есента на 2005 в Турция те създадоха нова обществена организация извън Казионната изсълническа Балгуч бурса. Балгуч е организация на всички изселници в Турция от балканските държави след Балканската война. Поради специфичните проблеми на изселниците от България те имаха нужда от своя организация за решаване на проблемите им в България и Турция. На 15 ноември 2004 в Хълъл. И Глика, в Боровец пристигнаха на двудневен форум ръководствата на Съюз на Балканските турци от 38 града в Турция за отжедяването и регистрацията на обществената организация и в България. Като един от организаторите логисти на проведения форум в Боровец поканиха ръководители на десни политически партии от България. С присъствието си ни уважиха Иван Костов, Надежда Михайлова, Стефан Софиянски, Анастасия Мозер, Петър Стоянов и Дра. За председател на Съюза на Балканските турци беше избран Сейхан Тюркан от Истанбул, юрист, изсълник от Разград. След приключване на форума в различни медии той разясни целите на организацията и проблемите, които имат изсълниците с двойно гражданство в България и Турция. Над 1700 души са били осъдени и лежали в затворите в Белене, Стара Загора, Пазарчик и в Централния Софийски затвор. На 22 г. е освободена самогрупата на Доган. Останалата част от затворниците са освободени и помилвани след регистрацията на ДПС на 29 г. и екстрадирани в Турция при семействата им, които са изгонени от България след влизането в сила на присъдите им. До ден днешен голяма част от тях не идват в България, защото при освобождаването им са принудени да подпишат декларации, че няма да се върнат в България. Около 446 от тях са привлечени като свидетели по делото за разследване на престъпленията по време на възродителния процес и насилствената смяна на имената на българските турци от комунистическия режим. През 2004-ти в Асенов град се учреди и регистрира в съда обществена организация Национален защитен център Хакикат, Истина от политическите затворници, осъдени по време на смяната на имената и по-късно екстрадирани в Турция. За председател беше избран Мехмед Мустафа от Бургас. Организацията имаше следните основни цели – да разкрие цялата истина за престъпленията, извършени при насилствената смяна на имената в България, да разкрие истинските виновници за извършените престъпления, да съдейства на компетентните съдебни власти за осъждането на виновните за престъпленията, да защитава и осигури възстановяването на правата на осъдените и финансовите им обещетения. Главна прокуратура образува дело от 1990 за разследване на престъпленията по време на възродителния процес и насилствената смяна на имената на българските турци. Делото се протакаше през годините с мотива, че прокуратурата не може да установи адресите на 120 свидетели по делото, тъй като живеят в Турция и нямат постоянен адрес в България. Сдружението чрез и силническите организации в Турция предостави на главна прокуратура адресите на свидетелите и тяхното изразено съгласие да свидетелстват и съдействат на разследващите. Сдружение Хакикът организира и финансира чрез дарение от своите членове авторски колектив под псевдоним «Хазис Бей» в Турция за публикуване на 16 документални книги с спомените на политическите затворници и публикуване на документи от извършените престъпления по време на насилствената смяна на имената. Първите пет книги на български язик, издадени в Турция, бяха разпространени в България. По един екземпляр от следните книги беше дарени и на Националната библиотека – Демократична лига. И Абланово, Белене 1, Белене 2, след Белене, в книгата «Демократична лига» е описана историята на създаването на първата политическа нелегална организация и съдбата на създателите и. Историята на Демократична лига е интересна, защото ДПС се създава от ДС, по подобие на тази организация. След екстрадирането на основателите на Демократична лига Мустафа Юмер председател от Крумовград, Сабри Искендер секретар от С. Жълти Бряк, Сливенско, Али Ормануа, Назам Салиев Башаран от Силистра, ДПС и Доган присвоиха програмната декларация и легендата на тази организация. През 2005 ръководителите на сдружението започнаха подготовката на национална конференция в НДК. Организаторите предвиждаха от Турция в София да пристигнат всички изгонени от България политически затворници над 1700 души. Бяха резервирали за тях Хълла, близка. Предвиждаше се мероприятието да се проведе през май, преди изборите за народно събрание. На конференцията се очакваше да бъдат поканени президентът, министр-председателят, председателят на НСА. Посланици на държавите от НАТО в България, Ахмед Доган и председатели на всички партии в НАС. Отпечатаните и разпространени пет документални книги, проведените мероприятия в България и Турция и подготовката на конференцията притесниха ДПС, лично Доган и защитниците на модела, Доган, в службите и властта. Те започнаха да събокират организираните мероприятия в страната и подготвяната конференция в София. В ФДАНС започна оперативно дело срещу организаторите, обвинени в създаването на бойна група за убийството на Доган. Службите в опит да спрат създаването на альтернатива на ДПС. На 26 февруари 2005 в Шумен, в залата на Хъла, Шумен, се проведе форум за обединение и създаване на коалиция Балканска демократична лига за подготовка и участие на предстоящите парламентарни избори в България през 2005. Организатори на форума бяха Движение демократично крило Осман Октей, Национално движение за права и свободи Бюнер Тахир. Партия за демокрация и справедливост на един Генджев Млачи, Съюз на балканските турци Сейхан Тюркан, Демократична лига Фейзола Якоб, национален защитен център Хакикат Мехмет Мустафа. На форума присъстваха близо 2500 души от членовете и ръководствата на тези организации. От Турция пристигнаха пет автобуса с членове и ръководители на СБТ, Хакикат и Демократична лига начало с Виалчан Кочек и Сейхан Тюркан. Изненадващо от форума отсъстваше Гилнер Тахир, който не подписа коалиционното споразумение. От председателите се подписа и декларация за подготовка, провеждане и участие в предстоящите парламентарни избори 2005 като Коалиция Балканска демократична лига. За подготовката на изборите се реши провеждането на съвместни политически мероприятия в България и Турция, на които да се представи програмата на коалицията. След подписване на декларацията организирахме пресконференция, на която присъстваха представители на много медии. За голяма наша изненада, нито една от националните телевизии не отрази проведения форум и пресконференцията във вечерните си новини. БНТ, и NOVIA е ТВ съобщиха, че във Варна Билнертахия е провел среща с селническите организации и показаха кадри от пресконференция Съединего негов братучет от Турция когато той представи като представител на изсълни организации от Турция. Ръкотството на БДЛ решихме да се проведат мероприятия в Разград, Търговище, Кърджали, ГР, Гоце Делчев, Бургас и в Турция Истанбул, Бурса, Измир, Авджалър, Силиври, Текирда и ДР, градове. Още на следващия ден след Шумен проведохме срещи с граждани в Разград и Търговище. За началото на април 2005-а беше насрочено следващото мероприятие в Кърджали. Кметът на Кърджали Хасана Зис обече отказа да ни даде разрешение за провеждане на форума. Извини ми се официално по телефона, че за този период всички зали в града вече са ангажирани до изборите през юни. Тогава решихме да проведем форума в Хасково и получихме разрешение от общината. Наехме зала, заря, от името на БДЛА с писмо, подписано от мен. Платихме предварително найема за един ден и за залата в бизнес-център, Хасково, от името на частна фирма като резервен вариант. Бяхме получили информация, че след мероприятията в Шумен, разград и търговище от ДПС са много притеснени от интереса и масовостта на провежданите мероприятия. Притеснени са били и много от цитираните в документалните книги участници във възродителния процес и извършените от тях престъпления и публикуваните документи. От органите на реда започнаха проверки и спиране на автобусите в цялата страна, превозващи участници на форумите на БДО. На границата бяха спрени и автобуси, идващи от Турция. Разговарях с министъра на вътрешните работи Петканов в НЕС и с главния секретар на МВР, Бен Б. Борисов по телефона и ги помолих да съдействат за безпрепятственото пътуване на организираните от нас автобуси за провежданите мероприятия. Те ни съдействаха и автобусите бяха пропуснати в страната и на границата на капитан Андреево. На площада в центъра на Хасково пред читалище, Зая, пристигнаха на 2500 души от страната и Турция. Имаше много журналисти от национални медии. Присъстваха журналисти от Турция и дипломати от посолствата в България. При мен дойде секретарят на читалище, Зая, с началника на РДВР, Хасково полк, Иванов. Придружено други офицери от полицията, за да ми съобщат, че мероприятието в читалище, за я, не може да се проведе, защото вечерта е имало токов удар и аварията ще бъде отстранена в понеделник. Показаха ми заповед, издаден от кмета на община Хасково, залата да не се ползва, защото е опасна. Помолиха ме да отложим мероприятието за другата седмица. Казах им, че ще проведем мероприятието на открито, на самия площад. Ултимативно полк, Иванов заяви, че нямаме разрешение за провеждане на мероприятие открито и ако не се подчиним, ще вземат съответните мерки. Тогава изпратих 10-15 момчета, отговарящи за охраната на нашите мероприятия, в неетата като резервна зала в бизнес-центъра. Те ми се обадиха по телефона, че са вече в там и са блокирали залата отвътре. Тръгнахме през центъра на града с знамена и плакати към бизнес-центъра. Полицейските шефове се опитаха да ни блокират и спрат, защото нямаме разрешение за шествие през центъра на града. Обадих се по телефона на министър Петканов и Игла, секретар на МВРБ Борисов и отново ги помолих за съдействие, за да не се създават допълнителни проблеми. Ген Борисов ме помоли да дам телефона на полк Иванов и след разговора им полицията се отегли. Целият ни спор с полицейските шефове беше пред погледите на журналистите. По време на шествието ми до бизнес центъра много от гражданите на Хасково ни приветстваха. Залата в бизнес центъра беше за не повече от 500 души. Момчетата, които предварително бях изпратил там, ми казаха, че един от шефовете на бизнес центъра ги помолил да напуснат, защото е станала грешка, защото е планувано друго мероприятие. Залата обаче беше препълнена от участниците в нашия форум. Коридорите на бизнес центъра също. Тогава спряха тока. Купихме свещи и открихме форума в зала, осветена от свещи. Единствено от битви в вечерните си новини показаха репортаж от форума на БДЛА и цяла България видя тъмната зала. по разследвахме съботаже със прения ток. Оказа се, че Ахмета Емин и Касим Дел са се обадили от София на директора на енергото в Хасково и му наредили да спрат електрозахранването на бизнес центъра. След закриването на форума електричеството бе възстановено. Следващата седмица проведохме мероприятие и в ГРА, в Гоце Делчев, където нямаше саботажи. Присъстваха около 1000 души. На всички горе форуми пристигаха от Турция представители на изсълническите организации на Чело за Ялчен Кочек и Сейхан Фюркан. На всички проведени форуми присъстваха и медии от Турция. Главният редактор на ВК Тер Джуман, Гъна Метин Ашък пътуваше с и и организираше присъствието на медиите от Турция. Пътуване до Истанбул срещи се и В Истанбул в средата на април проведохме следващото мероприятие с изселниците и политическите затворници. Организатори бяха Ялчен Кочак и Сейхан Тюркан. Участваха Ялчен Баер, Глу, редактор на Фюриет и Метин Ашък от Терджуман. За мероприятията в Турция покани журналисти от различни медии и от България. С нас ежедневно пътуваха Димитри на с оператор от ТВ, Европа. Любен обретено футва, сега колофуд, нов живот. Кърджали. Всички заедно отседнахме в правителствената резиденция, Ататюрк, в Истанбул. Срещите си селниците се провеждаха в препълнени сватбени зали в турската столица. На тях присъстваха по две 000, 000, 000, 000 души, както и много турски журналисти. Тези срещи се отразяваха основно от Фюриет, Терджуман и Турската национална телевизия. На форумите и съмниците издигаха плакати с надписи «Не на ДПС мафията», «ДПС мафия» и «СДПС дотук». Получихме информация, че Касим дал заедно с Ахмет Фюсейн и още няколко от близкото обкръжение на Доган са били изпратени по спешност в Турция и обикаляли кварталите и заведенията с изселници от България, като им забранявали да посещават провежданите от нас мероприятия. Поискали и съдействие от официалните власти в Турция за възпрепятстване и забрана на срещите ни в Истанбул, Бурса, Измия и други градове на Турция. На третия ден от пребиваването ми в Турция в трети часа през нощта ми се обади Ялчан Кочак. Помоли ме да отида в стаята на Метин Ишък, тъй като от Анкара са пристигнали много важни високопоставени гости, които спешно искат да се видят с мен. Обляков се и отидох. Освен кочек и Ишък в стаята бяха двама непознати. Заявиха, че са представители на официалните власти от Анкара, без да си кажат имената. Имаха вид на военни и офицери от службите. Обстановката беше тягостна. Господата ме поздравиха и казаха, цитирам по памет, «Уважаеми господин Космано, тай, добре дошли в Турция. Много добре знаем кой сте и какво правите в България и Турция. Знаем ви като основател и заместник председател на партията на турците и мюсюлманите в България от 1990 до 2001 бил сте ръководител на официални делегации от ДПС на партийни конгреси на Отечествената партия». Анап, Тургут, Йозел, Месот, Елмас, На, Веренпът, Цюлейман Демирел, Тансо Чиллер и социал партия на Бюлент Еджевит. Имали сте срещи в турския меджлис с депутати и ръководители на меджлиса, с министър председатели и министри на Турция, Посещавали сте с делегация с министри от България различни бизнес-форуми в Турция, познавате много наши видни общественици и бизнесмени. Познаваме и Ахмед Доган, знаем как и защо се разделихте. Следим мероприятията, които провеждате в Истанбул. За това дойдохме. Официалните власти в Анкара не желаят да има друга политическа партия на турците в България. Искаме всички турци и мюсюлмани в България да са под едно партийно знаме. Дори това знаме да е в ръцете на Ахмед Доган, който обслужва мафията в България. Въпрос на време е той да бъде сменен. Казах им че съм разбрал посланието, ще прекратим срещите в Турция и още утре ще се върнем в България. На следващия ден прекратихме мероприятията и всички се прибрахме в България. ТВ, Европа, излучиха поредица от репортажи и интервюта от проведените срещи с Съмниците и политическите затворници в Истанбул. Балканска демократична лига извън играта в политиката за предстоящите парламентарни избори 2005 решихме БДЛ да участва в Съюз с Демократи за силна България. Проведохме десетки срещи с ръководството на ДСБ, начало за Иван Костов в централата на партията на Кърниградска. На тях присъстваха и дошлите от Турция Ялчан Кочак, Сейхан Тюркан, Фейзолла Якуб и Мехмет Мустафа. Предложихме да подпишем декларация за съвместно участие на парламентарните избори, а след изборите партиите в коалиция БДЛ за се слеят с ДСБ и да се саморазпуснат. Иван Костов отказа да се подпише такова споразумение и настоя да се явим на изборите като две отделни организации, а ние от БДЛ да подкрепим ДСБ безусловно като посочени кандидати, които да бъдат вписани в техните листи. Не успяхме да постигнем споразумение и прекратихме преговорите. В медиите обвиних Костов за провалянето им и съглашателството му с Модела, Доган, и зад колесието. По време на преговорите с Иван Костов ми се обади по телефона Радослав Ненов, бивш конфедеративен секретар на КТ, подкрепа и вицепрезидент на Мултигруп. Поиска среща, видяхме се в ресторант «Грож», близо до неговия офис на Цариградско шосе. Той ми съобщи, че три партии, близки до Съюза на българските запасни офицери, Правят коалиция, атака за участие в предстоящите парламентарни избори. За лидер на коалицията бил избран Волен Сидеров, който водеше предаване в ТВ, скат със същото наименование. Волен Сидеров и Радослав Ненов са от Ямбол. През 1991 Ненов, тогава конфедеративен секретар в КАТ, подкрепа, ме запусна с Волен Сидеров заедно с други хора от Ямбол. Коалиция, Атака, щяла да бъде крайна българска националистическа формация. В предизборната кампания ще ли да се регистрират и други български националистически партии? Целта била да се мобилизират избирателите турци и мюсулмани, под знамената на ДПС, флашейки ги с нов възродителен процес, и да се осигури управление между БСП и ДПС бездна ДСВ. Ненов ми каза още, че той е натоварен да организира финансовото обезпечаване на проекта Атака. Обясни ми, че всички следят това, което правя аз в България и Турция с създаването на БДИА като альтернатива на ДПС и Дуган. Предупреди ме, че няма да бъда допуснат до изборите през юник под никаква форма, нито с Костов, нито с някой друг, нито пък самостоятелно. Бил помолен, не каза от кого бел. Афт да ме предупреди, да не си глобя времето и да не си навличам проблеми. Като мой приятел още от 1990-та бил загрижен за мен и за моите последователи. След провала на преговорите с ДСБ решихме да се регистрираме за самостоятелно участие в изборите като Коалиция Балканска демократична лига. От касата на офиса на БД и А на БУ. Витуша, 60 обаче бяха откраднати документите за регистрацията ни пред ЦИК, заедно с цялата подписка. Съмненията останаха върху хора от близкото обкръжение на ръководствата на организациите в коалиция БДИА, работещи под контрола на службите. Не можехме да се регистрираме в ЦИК. Пропадна целият ни едногодишен труд. И Ялчан получи 10 годишна забрана да влиза в България от НСС, като заплаха за националната сигурност. НСО назначи охрана на Ахмед Доган, който обикаляше предизборните митинги на ДПС с хеликоптер. През 2011 от отговора на министър председателя Бойко Борисов на актуален въпрос от Иван Костов, защо НСО продължава да охранява Догани и харчи по 2 милиона лева годишно за охраната му, стана ясно следното, в ДАНС има сведения за организирана бойна група в Истанбул през 2005 за убийството на Ахмед Доган. В нея участват и бивши лидери на ДПС и заплахата е актуална и сега. Оказа се, че българските и турските служби работят в полза на модела. Доган – резултатите от избори 2005-та бяха следните. Първи – коалиция за България реализира 82 мандата. Втори – на ДСВ 53 мандата. Трети – ДПС – 34 мандата. Четвърти – атака – 21 мандата. Пети – ОДС 20 мандата, 6 ДСБ 17 мандата, 7 Български Народен съюз 13 мандата. С влизането на ПП, Атака в Народното събрание ТИДПС станаха като скачени съдове, взаимно си помагаха в мобилизиране на избирателите. Атака, напад на петъчна молитва на мюсюлманите, АДПС обяви, че възродителният процес продължава. Прокуратурата бездействаше и гледаше отстрани. Стигна се до там ДПС да и атака, да управляват заедно по време на правителството на Орешарски през 2013-та, с помощта на «Златния пръст» на атака. Веднага след изборите 2005-та в интервю пред Георги Коритаров в «Новинар», обявих притесненията си. Там заявив, за съжаление, за с атака, с цел мобилизиране на избирателите на ДПС, по време на предизборната кампания създаде условия за опасни за България, крайен български и крайен турски национализъм. Трябва двете крайности в парламента да бъдат изолирани от другите партии и да не бъдат включен в управлението. Всяко сътрудничество с една от тези крайностите ще засилва опасно позициите на другата и ще се създадат условия за етнически конфликт. БСП и ДПС включиха Съюз за управление, без да имат мнозинства в Народното събрание, и разполагаха с общо 116 мандата. БСП предложи Сергей Станишев за министър-председател. Той получи подкрепа в Народното събрание и беше избран. Предложеното от него правителство обаче беше бламирано. След това мандат получи на ДСВ, но и те се провалиха и върнаха мандата. Тогава президентът връчи мандат за съставяне на правителство на ДПС. ДПС и БСП приобщиха на ДСВ и съставиха тройната коалиция в схема 8, така президентът Първанов наложи участието на ДПС в управлението, независимо че БСП и не ДСВ имаха мнозинство от общо 135 мандата. Доган управляваше управляващите с помощта на Първанов. За 8 години и два мандата мафията се укрепи във властта. В българското общество се създадоха условия за омраза към модела Доган, към ДПС и самия Доган. На изборите през 2009а ДСВ и БСП платиха много висока политическа цена за обслужването на този модел. НДСВ не влезе в следващия парламент, а БСП получи само 40 мандата. Бойко Борисов и Герд спечелиха изборите и той стана министр-председател. Борисов спечели като спасител на България от лошите и за да набие лошите. На пресконференцията в Недък, в нощта след изборния ден Доган обяви, Весен, мутрите ще управляват България. Днес не знаем кои са лошите и кои са мутрите. Май всички са заедно в обслужването на мафията, която днес се нарича моделът Кой. Снимки и документи. Заключение. След ТА, НАР, плавен безкръвен преход в България с най-успешния проект на ДСАМ модела, Доган. Днес ситуацията в България е следната. Първи. България е най-бедната страна в ЕСА. Втори. На 2 милиона млади и образовани хора напуснаха страната. Трети. На 3 милиона пенсионери с минимални пенсии от 150 до 300 лева. Четвърти. България е с най-много фалирали банки с откраднати на 30 милиарда лева. Пети – Неработеща економика. 6. липса на свобода в медиите. Седми – скрита неотчета на безработица. 8. клея опасност от етноконфликт с циганите. 9. след приватизацията и закриването на хиляди предприятия почти цяло поколение няма да има достатъчно трудов стаж за нормална пенсия. Десети – обществото е разделено на бедни-богати, българи-цигани, русофили-русофоби, комунисти-демократи. Максимата, разделе и владей, е в пълна сила. Когато управляващите не се вълнуват от напускането на над 2 милиона млади хора, безпомощните пенсионери, ровещи в кофите, бедните хора, които умират, защото не могат да се лекуват, това не е нормална държава. Османа Оптай Крахът на една иллюзия Истината за ДПС да Българска Отговорен редактор Бистра Георгиева Редактор Радина Димова Коректор – Саша Александрова, предпечат – Десислава Борисова, Ачпи, Ити, ISBN, 978, издателство – Президент, ОФК, Преситан, Поплисаин, Ком, Печат, МАОНА ТООД. Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми